Városi Dilemmá. Műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntönöket. Koloncsia Gábor. S Bányai Géza és három vendégünk van, ma Mónus Angél, tehát egy hónappal ezelőtt találkoztunk a GreenInfo, illetve a GreenProfit.hu-nak a szerkesztője, és a levegőmunkacsoport Munkacsoport munkatársa, és Fári Zsuzsanna és Fári János, akik szintén a levegőmunkacsoport önkéntesei, apa és kisebb lánya, és környezetvédő aktivisták, és a téma pedig, amiből elindulunk, és valószínűleg egy kicsit messze fog még hágazni, ez a Dunakeszi láb ugye az osan láp mondjuk úgy, ami azért mondom így, <gül> Angéla szeme megrebbent, hogy már el is nevesszük az osanról, amikor azt szeretnénk, hogy megmaradjon a... a ne legyen véletlenszerű az osan birtokába, de hát e, tulajdonképpen erről ismert, hogy az az a láb, ami felé az ottani osan terjeszkedni akar, és egy, egy egyedülálló természeti hát, örökséget, egy védendő értéket e, tulajdonképpen e, kicsinyes üzleti szempontok miatt e, el akar pusztítani, és a helyi lakosok egy része legalábbis, ez ellen régóta fölemeli a szavát. Tulajdonképpen erről mi már beszéltünk egy hónappal ezelőtt, de egy kicsit most jobban belemegyünk a témába, és a múltkor nem volt olyan, aki helyi lakos is, és a Fári, János és Ruzsanna, ti ott laktok, tehát uh -huh. ti, ti mint direkt érdekeltek, vagytok ebben a kérdésben. Négy héter ezelőtt Salkari Mártonnal és a körünkben tehát négy, négyesben volt szó már erről a témáról. Én megmondom őszintén a Édolánc listáján keresztül értesülök a eseményekről, és hát a aktuális Uh, hát tájékoztatókat a Sarkadő Mártontól kapni, ezért őt ismertem, őt is, őt is kerestem meg, és nem ő javasolta, hogy további, hát is vannak neki, és hogy kiket érdemes még meghívni, és valóban évek óta megy ez a küzdelem, ami azért is különösen érdekes, mert hát most én személy szerint, amit jól ismertem régebben, az az helynek a megvédése volt, ami egy országosan ismert ügyé vált, és az is egy igen nehéz küzdelem volt, amit a Harim minisztériummal, vagy Homöre minisztériummal szemben kellett megvívni. Ö, a előző rendszerben még borzasztóan féltünk a katonáktól, most már nem annyira félünk tőlük, de azért hát most sem volt egy kis kispályás ellenfél a, a Homöre minisztérium, de mindez Kismiska ahhoz képest, amilyen egy múlti, amilyen kemény és, és erős tud lenni, tehát erősebb és, és befolyásosabb a katonáknál. Tehát a, annak idején, mikor szó volt, hogy megpróbáljuk megvédeni ezt a lápot, összehasonlítva az a hegyjel, amit a környékbeliek védtek meg, de nem csak a környékbeliak, meg Debrecemből is orra, mentek oda barátaim mindenhonnan. Tehát, hogy, hogy még egy kicsit, kicsit, kicsit is, hogy hogy lehet egy motívval szemben érdemben a sikereményében föllépni. Mert a pénz és a hatalom az ordogon van. Ezért hát, követtem nagy érdeklődéssel és, és hát, drukkal ezt az egész esemény sorozatot és hát talán hátra nem dőlhetünk, de mondhatjuk azt, hogy azért föl lehet lépni a siker reményében még a multiva szemben is. Ez azok számára mondom, akik esetleg kis hitőek, és, és úgy gondolják, hogy áll, nem is érdemes belekezdeni, mert úgyis azt történik, amit ők akarnak, ez egy jó példa lenne erre a, ebből a szempontból is, e, és, és tudomásom szerint most egy újabb e, esemény történt ezzel kapcsolatban, amire gondolom most tájékozatást fogunk kapni. Egy állás-fogadás közé tételem. Nem tudom, ki, kérhetek meg, Késő. hogy mondjátok Fárjános. el, tulajdonképpen, tulajdonképpen akkor kicsit menjünk vissza. Említetted, hogy Honvédelmi Minisztériummal nehéz a harc. Itt a múltikkal azért nehezebb, mert a háttérben esetleg több minisztérium és több főhatóság is lehet, akik, hogy is mondjam, csak hogy finom legyek és ne csak meg semmit, valamiért érdekelté vannak tév hogy az ő oldalukra kerüljön. Tehát tudom, a főniciakat kell szidni. Amióta föltalálták azt a nyavajás pénzt, azóta azóta az érdekeltség eléggé, vagy érdekeltétét elég könnyű, itt is tulajdonképpen erről van szó. Ö, nem tudom a történet a kezdet-kezdetétől, Ádám Évától mennyire köz közismert. Dióében össze lehet foglalni, Ú, Tulajdonképpen de beszéltünk amúgyról. Ez amit. a rendszerváltás idejére nyúlik vissza. Ez a terület a Gödi-Dunamenti TS területe volt, és minő véletlenek vannak. Az akkori TSZ elnök kapta kárpótlásként kárpótlási egy Sorsolás útján, tehát ilyen a vakszerencse, hogy véletlenül neki jutott, ahol aztán megy a körgyűrű, hát van már ment a körgyűrű, ki volt tűzve, ahol gazdaságilag potenciálisan egy jó <coughs> ö, adottságú hely. tartozik, hogy az ósának helyzetleg nem is itt jelölték ki a területét, hanem bejebb a M2-es mostani jele, is, ismert út mellett, de hát ugye ingyen reklámot nincs, itt a kölgyűrűn a nagy forgalom miatt Ósán logót látják, ingyen reklám sokkal jobb helyen van. Ezért ö, települt ide az Ósán, fölvásároltott nagyon sok területet, és ö, maga az áruház mellett épített ö, más áruházokat is, hisz ott van a Bauhaus, ott van ö, több más, nem tudom, lehet-e minősülve, hogyha említem ezeket a cégeket, amik ott vannak. Tehát nagyobb területen, a tulajdonában minden mekkora területen van maga az Osanáruház. Van, illetve volt, vannak egy beruházó cége, és az a kőkemény profitérdehelység alapján épített üzleteket. Na most ezek a területek, amik voltak a, a birtokában, ezek már beépítésre kerültek, ezért uh, megszerzett, megvett másik területet is. Ami történetesen a lábterülete, hogy oda az IKEA áruháznak épít, uh, ugyanilyen üzleti alapon, uh, elég nagy haszonnal az IKEA áruháznak fog építeni uh, ottani uh, nagy épületet, épületet és hát, tartozó parkolót. Ez az, az érdekes, mert a úgy hangzott ez a uh, dolog el hogy az ócsan terjeszkedik mert mint hogy az áruház, mint a nagyobb akarna lenni, mm -hmm. de ezek szerint ez egy ingatlan beruházási egy projekt. ingatlan beruházás, kőkemény ingatlan hát nem mondom spekuláció, mert azért adok-veszek, építő tehát <coughs> ingatlan üzlet. Na most hát ugye megszületett Magyarországon a természetvédelmről szóló törvény, amelyik szabályozta a védelmet a 90-es években és Hát ez is védett terület lett. Magán személy tulajdonában volt ez a védett terület, és a hatósági ügyintézési 90-es években már Magyarországon olyan magas fokú szintre fejlődött, amit álmajomban nem tudok elképzelni, de ez lenne az ideális, hatóság keresi meg az ügy felett, hogy én elintézem neked, kimegyek hozzád, és ott elintézzük a dolgokat. Nem tudom, hallottatok-e már más ügygel kapcsolatban ilyen? Körülséges halandók ilyen élményekkel nem biztosan. De ez lenne az ideje. Rendőrség néha azért Ki ja. ja, Kiány valaki ilyen. Most ja. nem erre a hatósára gondoltam. Környezetvédelmi felügyelőségnek, illetve akkor még hatósági jogkörrel bírt a Dunai-Polyi Nemzeti Park. Volt egy vezetője, dr. Vas János, aki 2010-ig országgyűlési képviselő is volt, volt egy vezetője, és ő megkereste, megtalálható interneten a, a levél bárki után nézhet, megkereste egy levélbe a terület tulajdonosát, hogy beszéljünk erről, de szemben, ha jól nem 17-én vagy 21-én kelt a levél, beszéljünk erről a területről, az átminősítéséről, a vérzettség megszüntetéséről, és e, itt a telefonszámom, kérem hívjon föl, egyben kellemes kalácsonyi ünnepeket kívánok. És ki volt a tulajdonos egyébként e, Murvai e, de de Zoltán. Ez a TRL. A, tél a, tél az a szín. Szín. igen. A el. A Tehát Magyarországon a felőtt, a uh -huh. hivatalos ügyintézet, és a hivatal keresi meg a szemét, sőt felajánlotta, hogy fel is keresi a lakásán, hogy az ügyeket elintézze. Hát ez hmm. egy, egy csodálatos vagy álomvilág, nem? nem? A védő hatóság vezetője. Igen, igen. És a legszomorúbb az, hogy ez mindegy, hatósági fegyver, ez és, mm -hmm. és ugyanazt a papírt használta. Francia volt, a mindegy. És hát valószínű, arról nincsenek dokumentációk, hogy létre is itt ez a találkozó, hisz márciusban, már született is egy határozat. Ez melyik volt egyébként? 95, ha jól emlékszem. Hm. 95. Tehát 90 közepe. December 17-én kelt a levélaimben, fölhívta a figyelmet, hogy találkozzunk itt a telefonszám. Márciusban el, megszületett a határozat, hogy ez a terület nem védett. Mármint a láb. A láp terület uh -huh. nem védett. Aztán voltak persze bizonyos ö, hivatkozások, kiderült... És voltak akkor valami a szakvélemény erre, vagy egyszerűen egy és volt szak, Korábban már volt szakvélemény, csak azt a szakvéleményt azzal söpörte le, hogy hát, ö, más felbontású, más léptékű térképeket használtak, amikor kijelölték a lábhatárát de pontosabb térképet szereztek be, mm. nagyobb felbontásút, és kiderült, hogy pont az a terület az már nem védett zónába esik bele. Mm. Vannak ilyen véletlenek, hát én csak a családban. A, a környezetvédők már előtt is Bekapcsolódtak ebbe az ügybe? Úgy tudom, vagy, hogy igen. Vagy mikor, mikor derült tudom, ez ki, hogy ez, ez, ez ennyire... Amikor már a gyarmos. körgyűrű épült, a körgyűrűnek az a szakasza épült, már akkor bekapcsolódtak. Ez a láb tulajdonképpen egy maradványford, egészen a mostani káposztásmai lakóterep helyén, illetve az akkori jóval kisebb Pest területétől, a Duna vonallával párhuzamosan, Vác alá nyúlt ez a lápos, vizes terület ami különböző beépítések során mindig szűkült, egyre szűkült. Előtte a legutóbbi nagy építkezés az a kérgyűrnek a megvalósítása volt, ami szintén elvette egy nagy területet, és maradt egy pici lábfolt, 11 néhány hektár, ami az a csoda, hogy így önállóan még meg tud élni, tehát biológiailag a fajok megvannak, és tovább fejlődik ez a láb. Tehát tényleg azon a határon van, hogy egy pici területet is elvonva belőle, ez a sokféleség már megszűnik. És hát itt a környéken, Budapest környéken nincs is ilyen, nem maradt fönt. Talán a soroksári duna ág mellett vannak még lápok, ha nem is ilyen jellegű, de ahol tőzek képződés folyik. Tőzegképződés itt, mind a mai napig folyik itt a Donekeszoláknál. Tőzeg 1 mm keletkezik évente, van másfél méter tőzeg. Uh -huh. Ami, ha jól megnézzük, akkor 1500 év, amikor még a magyarok itt sem voltak, már itt tőzeg keletkezett. Tehát ez olyan hosszú ö, időre nyúlik vissza. Ez azért érdekes, mert az előző polgármester, Makesziel, megvádolta az ott lévő horgászokat ugyanis van, amikor volt ezen a területen tőzegkibányászás. Ott maradt, beszakadt, nem tudták, hogy beszakadt kitermelő gépek voltak ott. Horgászok önkéntes munkával helyrehozták, rendezték azt a területét, ahol a tőzek kitermelés abba maradt, és kialakult horgászparadicsom. Horgásztégekkel, horgásztanyákkal, nagyon sok, hát azt mondom, kisembernek, tehát akinek nincs sok pénze arra, hogy mesés euh, havai utakat <gül> finanszírozzon, ez az egyetlen egy kikapcsolódása. Nagyon sok embernek, sőt, ma már lakása is. Oda ki kiköltözni, na és akkor megvádolta ezeket a horgászokat az előző polgármester, hogy ez a lát nem lát, a horgászok titokba odavittek tüzeget, meg a horgászvízről elárasztották, és azért található ott víz, és igazából ez egy fölfújt probléma. Kérdőnök, egy a kezdő polgármesterre? A régebbi, az ha. előző uh -huh. polgármester, aki vastagon a fái présházban, Fóton ütötte nyelve az Ósennel az ügylet két nokiás dobozért. Gyobor mellett. És két nokiás dobozért. Erre is vannak adatok, hogy... Aha, ugye tudjuk már, hogy egy nokiás doboz, az hány forintot ér? Ez olyan, mint amikor ö, távolságot idővel mérünk, amikor fénygyővekről beszélünk, az tulajdonképpen távolságot jelent. Ma már ez a nokia doboz, ez összeget jelent. És erre konkrét ö, információk vannak? Igen, erre van konkrét információ. És erre tettek például följelentést is? Ö, arra nem került még soros följelentésre. Vigyék az ügyet. Elég, elég nehéz, de konkrét információk vannak erre tulajdonképpen... Az egy, mondjuk egy, ez, egy, ez egy gyanú. Igen. igen, igen. igen. De ha, ha most Mert... jogi nyelven mondom, mondhatom alapos gyanúnak, jó, de hát azt de... a rendőrség mondja ki, a, hogy alapos a, a gyanú, Mi jó, nem. Olyan, azért a korrektség annyit megkíván, hogy, hogy ami nincs, hát teljesen fölgöngyölítve, az, gyanú, az maradjon teljesen. egy gyanú. Jogos. Okay. De ez okay. nem, hogy van -e elévülési idő, és hogyha mm. valami késő jut a civilek tudomására, nem fognak elrendelni nyomozást. Nem uh -huh. van ilyen ügy. Hát ez itt előjön egy érdekes kérdés, hogy ilyen esetben, mert ez egy erkölcsi uh -huh. kérdés, és visszaérni. válik, ha már büntető jogilag ez, ez mondjuk, Igen, hogy elévült, akkor is még fönnáll az, hogy ez az erkölcsi, hát mondjuk, fetetlenséget befolyásolja. Itt kérdés az, hogy nem üt-e ez vissza. A civilekre Igen. feljelentés? Hát, ö, igen, mert ugye valakit meggyanúsítunk valamivel, akkor a, akkor ő előjön azzal, hogy őt ö, tulajdonképpen igaztalanul meggyanúsítják, és a végén fordul a kocka, és az büntetik meg, aki előjött a problémával. Nagyon örülök, hogy ez szóba került, mert ö, Mindenhol szerettem azt hangoztatni, hogy addig a korrupciónak nem tudunk átadvenni, még hatóságokat jelentünk fel, és hatóságok lesznek megbüntetve. Na, addig mindig egy új ember kerül annak a helyébe, aki tulajdonképpen végrehajtja ezeket a dolgokat. Addig még személyi felelősség nincsen. Addig ebben az országban bárki megtehet bármit, és továbbra is lesznek Osánhoz hasonló ügyek, de ebből több ezer ügy van. Szerintem minden falu, ha, falu tudna fel, felmutatni egy olyan ügyet, akár legyen egy ABC, akár egy beruházás teljesen mindegy, amíg magát a hatóságot büntetjük meg. Ha még pénzbüntetést is kap, akkor hova fizet saját magának? De hogyha már előemel, kiemelem X osztályvezetőt, hogy miért látta azt a területet, hogy a lakosok mondjuk 150 méterre vannak. Mert nekem van egy ilyen ügyem, ahol magában az a, a jegyzőkönyve benne van, hogy 200 méterre jelnek emberek, holott 47 méterre laknak. Az első folyóvíz fél kilométerre van megjelölve, és nincsen 200 méterre. És addig, amíg ezek megtörténhetnek, és csak újjájárás indul az ügyben, addig nem fog itt történni semmi. Uh -huh. nem, nem hatósági felelősséget kell keresni, hanem személyi felelősöket. Átul egy másik székbe sem fog történni semmi. Igen, mondogatják, hogy Magyarország a következmények Most éppen egy tegnapi beszédbe, ha is hallottuk ezt a kifejezést, <gül> de ezt már mi évek, sőt, évtizedek óta mondogatjuk, és ez minden két értelemben igaz. Tehát nem tudom, negatív értelemben igaz, hogy valaki valami rosszat tett, és nem kap érte semmit, hanem ha jót tesz, azért hát ez, se kap ez, ez semmit. Egy nagyon jó példa a Dunakezi minden kettő é, igaz. Hogy a, a elő. Két igazgatóval előrébb a felügyelőségen, pontosan a hasonló engedélyek miatt, mint amit kiadott az Ossára, Nógrán megyében több engedélyt adott ki, egy például az egyik, amit az előbb említettem, Heves megyében ö, leváltották az igazgatót, pontosan ezek miatt, mielőtt Botrány tör ki erre átkerült a főfelügyelőségre, és kapott egy saját osztályt magának. Felfelé buktatták, ez ma is mm. mondjuk, no, az, az kapott egy kitüntetést is, egy állami kitüntetést. Na azért mondom, felfelé ezt mm. már tudjuk. Igen, akkor hát vissza, vissza a lehetünk? történethez. Igen. Tehát végül is ott tartottunk a kezdetkezetén, ez a doktor Vass János, aki Dunai Pony Nemzeti Park igazgatója volt, felügyelőséghez került. Tehát ez az úgy továbbra is ment. Megszületett hogy időközben Magyarországon a természetvédelméről szóló törvény, annak van egy olyan kitétele, hogy törvényelenén fogva a különböző természeti értékek eleve védettek. Ilyen például a lápis. is. Na most ebben a pillanatban, ha ezt a törvény kimondta, akkor erről a védettséget ö, nem lehet levenni. Hogyan lehet megszüntetni? Ki kellett találni? És nagyon ügyesen lap kitalálták azt, hogy vagy meg lehet szüntetni, úgyhogy a láb arra a területre pont nem terjed ki, de hát aztán erről a Miskolci Egyetem, erről a Gödöllői Egyetem szakemberei nyilatkoztak, a Magyar Tudományos Akadémia nyilatkozott, hogy ez láb. Ezt sem fogadták el. Nem fogadták el mondva csináltok miatt. Az egyiket azért nem, mert a gödöllői Egyetem, Szent Isra Egyetem szakemberei voltak már kint korábban. Ergó, összejátszanak a területen ezekkel a civilekkel, tehát már nem kompetens az ő véleményük. Kirendelték akkor a Miskolci Egyetem szakértőit, Miskolci Egyetem még nagyobb területre állapította meg a láb, illetve a védett terület védettségének az indokoltságát, védettség meglétét, azt azért nem fogadták el, mert GPS-koordinátákat nem mellékelt hozzá. Micsoda, micsoda nagy tragédia, a egy szakvélemény nem szakvélemény. Fölkértek egy e, szakértőt, dr. S. Nagy Lászlót, e, aki mintákat vett, mert ugye talajtani szakember mintákat vett, minták alapján megállapította, hogy ez homokos terület és nem láb, és így a védelemre nem méltó ebben csak az volt a szépséghiba, hogy egy, ő sem adott GPS koordinátákat, honnan vette a mintát, de neki az ő már GPS koordináták nélkül elfogadták. A másik apró szépséghiba, ami ő, szerintem szóra sem érdemes, hogy nem a lábterletéről vette a mintákat. Megtaláltuk azokat a helyeket, ahonnan vette a mintákat. Kikereste azokat a homokos részeket, szárazulatokat, ahol nincsen tőzeg, és megállapította, hogy nincsen tőzeg. Ez homokos rész. De rajzon helyszínrajzon bejelölte a vízzel borított területre. Hogy ott a nincs vízborítás, keringett is az interneten egy nagyon jó videó, amikor uh, bizonyos mérték a um, csatornásunknak használja ezt a csiríket. Igen, a nem emlékszem uh, Akkor láttátok is, Igen. ebben kellett uh, belemenni abba a területbe, ahol éppen nincs víz, mert idáig ért az a, nem is tudom milyen folyadék. Nagyon víznek látszó valami, de hát ezek szerint nem víz. Uh, elmogassá ígért, és és hát ebben a speciális ruhában lehetett csak megközelíteni, ahonnan a mintát elméletileg ö, vette ez a szakértő. De ez a szakvélemény keringett, keringett, ez alapján... Csap, bocsánat, ezeken a homok ö, szigetegyséken, vagy van, ezen ott voltak a mintavételi lyukak. Igen, ott voltak a mintavételi is. Sőt, volt egyébként más ö, dolog még korábban, ö, Rengeteg árvalányhaj, védett árvalányhaj van a területen, a tulajdonos, hogy eltüntesse a nyomokat, egyszerűen felszántatta. Azért sem, kár, természetkárosításért nem kapott egy árva ennyibe ennyit sem, hogy több hektáron, hát én most fejből nem tudom kiszámítani, de ott sok milliós érték, ha a ö, eszmény értékét tekintjük, ami ott elpusztult. Persze természet nem tudta elpusztítani mindent, a szántásra nem tudta kiirtani, természet az eléggé szívosan igyekszik visszaszerezni magának a jussát, és hát még mindig vannak árulányhelyes területek. Ehhez a lához hozzátartoznak ezek a szárazlatok, ezek a magaslatok, homokos magaslatok is. A lápi életközösség meglétének fontos tartozékai, például a mocsári technős, amelyik nagyon ritka Magyarországon, ezeken ö, rakja a tojásait. Tehát neki kell az élet körülményei, ez a élő hely fönnmaradásához kellenek ezek. A nap ott ki ezeket. Igen, igen, igen, igen. Ezek a területek kellenek. Tehát hiába csak azt nézzük, hogy mi a vízzel borított, és hol van tőzek képződés, az önmagában önálló élőhelyként nem fog funkcionálni soha, ha ezeket a származóatokat kiveszik mellőle. Ha. És én nem vagyok jártas ebben, mondom én, de számomra megdöbbentő, hogy vizsgáljuk azt, hogy láp nem láp, ott vannak egyéb védendő értékek is azon a területen. 50, több mint 50 ö, védett énekes madár. Itt fészkel a madár ami Magyarországon nem szokott fészkelni, de itt fészkel is. Ö, rengeteg olyan természeti érték van, ami számomra egyébként is védetté tenni. Itt most ugye nagyon-nagyon látszik, hogy a törvényt akarják kijátszani, tehát hogy láb vagy nem lát. És ugye megállapították, hogy a láb az nem láb. Ez alapján szakvélemény alapján. Ez alapján szakvélemény alapján, amikor már a, akkor egy nagyobb ö, tömegű civil mozgolódás támadt, több tüntetés volt, demonstráció, helyszín is Dunakeszi önkormányzat ö, a városháza előtt is, és ö, hát ezeken a megmozdulásokon a civil ö, lakosság hallotta a hangját, és hát elég magasra hallathatott, meg, meg sajnos ö, olyan az, az élet Magyarországon, hogy kellnek a baráti kapcsolatok is. De voltak, akiknek volt baráti kapcsolat, hogy fölhívja az illetékes hatóságok figyelmét, hogy nézzetek már erre rá. Végis aztán a főfelügyelőség megszüntette ezt, elrendelte új eljárás lefolytatását. Időközben persze személyek is cserélődtek, sőt. Ö, időközben már kormányváltás is volt, tehát emiatt is cserélődnek személyek, és tulajdonképpen jelenleg, hogy ne húzzam nagyon hosszan a szót, jelenleg ott tart a dolog, hogy egyik részére már megállapították nem jogerősen a kisebbik részére a láb, tulajdonképpen láp, ezt mondta ki a határozat, nagyobbik részére még nem. Tehát ugye Magyarországon vagyunk, ezt is megtámadták, ez, ezért nem jogerős, megtámadták, pedig most jó, hogy ülünk, mert egyébként hmm. szerintem lejönne mindenki, és zöldnek mondott szervezet támadta meg ezt a, nem azért, hogy mondja ki az egész területre, és azért támadom meg, mert abban még lenne logika, hogy csak a kisebbikre mondták ki még, akkor azért támadjuk meg, mondják ki egybe, hogy az egész láb és a lápi életközösséghez szüksége van ez a, ez a száraz területekre is. Nem, nem azért támadtam meg, azért támadtam meg, hogy ez a kis láb sem láb. Na most erre azért van, aki. Van, aki ez milyen fajta zöldszer, ez erről volt a számunkra hogy Igen, szó. van, aki ez erre nyomozásokat végez, és képbe van. Úgyhogy. A Zöld Zóna nevű szervezet, amelyik a 18. kerületben is hasznos és talán fölbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott az Ósának, amikor oda települt az Ósán, ott is segítette, hogy minden más akadály elháruljon, a konkurencia ne tudjon oda telepedni. Úgyhogy ez a szervezet adott be föllevezést, ezért jelenleg nem jogerősen láb a láb. A kisebbik is. Mert tovább mennénk, van egy, egy olyan kérdés, ami mondjuk egy kicsit úgy kezeled a dolgot, mintha mindenen túl lennénk. Igen. És mondjuk ez a láb meg, megmaradna, vagy reméljük meg is marad, hogy uh, mit lehetne tenni, vagy mit, ha ez ennyire egyedülálló. Nem kellene ezt egyfajta ilyen, uh, hogy mondjam, perde iskola, tanösvég, nem tudom. Tehát valahogy bekapcsolni a... a... Ez egyelőre, ez magánterület. Ez magánterület. Ez magánterület, sajnos uh -huh. tulajdonos hozzájárulása nélkül. Nem, itt egy megoldás van, az állam visszavásárolja a területet. Uh -huh. Tehát is a is volt róla, uh -huh. erről, de még nem tartunk ott. Úgy. Úgy lehetne csak, hogyha valóban hogyha eszköztörlet lenne. Egyrészt, másrészt meg az Osan azért volt annyira a rafinált, hogy amikor megvette ezt a területet. Ugye neki lényeges volt, hogy valahogy ne ő intézel, de legyen ott szerepelje, hogy nem védett terület és beépítésre alkalmas, illetve gazdasági vezet lehet, tehát ő ott tud terjeszkedni. Dunakeszin kormányzat meghozta neki ezt a döntést, gazdasági vezetté nyilvánították és ugye Dunag, minden önkormányzat eléggé önálló, elég nehéz egy határozatát ö, ö, megsemmisíteni. Ma Magyarországon nem biztos, hogy baj, mert hát az, azért önkormányzat legyen önálló, de amikor ezzel visszaélnek, és nyilvánvaló a és akkor azért gördülékenyebbnek kéne lenni a dolognak. Tehát ez jelenleg a Ocean és 5 millió, millió, millió euró járzállagot be is jegyezte, hogy most meg is kapta ezt az 5 milliót, megy meg jelzállagot csak úgy, pusztán nem jegyeznek be, felvennek ő mit 5 millió euró kölcsön fölvett, ez a jelzálogok terheli, mm. abban a pillanatban esetleg mondhatja azt az ósan, hogy kérem szépen, jó szemben vettem meg, kérem a kártérítését. Ja, ezt vissza, és ennek, ha ebből a Dunakeszőn kormányzatnak lenne olyan kártérítés felelőssége, hogy neki kell láni azt, ezt visszatéríteni, mert ő hozott egy ilyen hatázat, hogy abba az gazdasági övezet, azt mi, Dunakeszi lakosok szenvednénk meg. Mert végül is miből csinálja az önkormányzat, miből fog kártét és figyelme. Közbevetőleg azért, bár hangzott de nem állt most, most is elmondani, a várostervezésnek a kérdéséről van itt szó hogy hát évvel, sőt, évtizedek óta mondhatom, mondogatjuk azt, hogy fordítva van a ló mikor amikor a tervezésről beszélünk. Tehát, minthogyha mint szereptévesztésben lennének, tehát ugye azzal kezdődik a önkormányzat a, a törvény, hogy az ön, helyi önkormányzat alanya a helyi közösség összessége, tehát a helyi polgárok összessége adja az önkormányzatot, és miután hát létszám problémák miatt nem lehet falu vagy városgyűlést hogy hívni mindenki, mindenki döntsön, ezért nekik vannak megbizott, megbizottaik, az ő, akik képviselik az ő érdekeiket, és ezek a, a képviselők, tehát ezeken keresztül, hát élnek ezzel a jogokkal az önkormányzásolgával, a helyi uh, polgárok. Tehát szolgálják a helyi tehát polgárokat. Tehát gyakorlatilag ez, ez van az a törvényben, ezzel kezdődik. Üh, és tehát az egész város tervedésnek ezt kellene szolgálnia, de az elmúlt két évtized, el el előttel évikorszakban ebbe beszéljünk, mert akkor a faropa építés meg a panel, meg a mit tudom én éppen Dunakesítés elérte, tehát tudjuk ezt, hogy hogy mentek a dolgok. Ö, akkor nem lehet ebben lesz volni. Úgy nagy naivitással, hogy majd ebben a új rendszerben milyen jó lesz, és akkor most tényleg eljön az igazi demokrácia, nem népő hanem valódi demokrácia lesz, és milyen jó lesz. És ezen a téren azt kell mondjam, hogy katasztrofális állapotok alakultak ki. Tehát ha lehet rosszabb a helyzet, mint volt régen, akkor ez most az, mert régen legalább Valamiféle, hát merev, élettelen rend, de csak rend volt, tehát ez a beépítés valamilyen struktúrát alkotott, amit idéző elben, tudományos alapon megterveztek valahol na a tudós településmizék, én is az vagyok azért már nem így mondani, mm -hmm. Ö, és, és, és akkor ebből lett valami, amit mondjuk esetem adáltábadból lehet értékelni, mint például a, a Békásmányi lakóltalánaknek is van egy bizonyos alaprajza, amit azt nem tudja nem érzékelni, de föntről a régi fotóról lehet. Na mindegy, az a dolog lényege, hogy ehhez képest a teljes káosz jött el az elmúlt húsz évben, aminek a jeleit, már lehetett 20 éve látni, amikor uh, é, é készültek például Budapestnek a új tervei, mert hát úgy gondolták, hogy most új rendszer van, akkor hiába friss még a terv, de hát most újat csinálunk, és valóban csináltak egy új általános rendelési tervet, és nézegettem, ugye készültek a Bulvátéban ezek a rajzok, hogy uh, a uh, Soroksárt akkor még nem volt különválva Pestezsébettől, de hatalmas külterületek ugye ott voltak, azért vált Ködön egyébként jó nagy-nagy ezt már tudjuk, de a lényeg az, hogy ö, ö, ott van hatalmas külterületek is, és látom azt, hogy ilyen színes fotók, ilyen kalaidoszkópszerűen megjelennek ezek a külterületeken. Helyenként még az eredeti sárga, tehát a mezőgazdasági terület, de mindenféle rendőrangú színek, a lila, a pirosa, mit tudom én. kérdezem, mi ez? Hát azt mondja, hogy ez lesz bevásárlóközpont, ez egy ipari park, ez, egy, mit tudom én, benzinkúr, mit tudom én, ez az az, az. Aztán később egy, eltett két hónap, és megváltoztak a színek. Hát mondom, mit történt? Ja, hát akkor beállatták ezt a területet, és más valaki vette meg, és akkor más az mást akar építeni. Ja, mondom, nagyon tudományos alapon készülnek a városnak az általános terve. És, és ahol viszont már beállt dolgok voltak, tehát meghatározott, előírások. Ott meg ha valaki jött, és egy pénzes ember, és valami mást akart, akkor ungenél módosították az előírásokat. Rengeteg ilyen öveletársasolálást csinálta meg magam is, mert amikor előtele terjeszteni a közgyűlés számára, mert ugye ez egy rendeletnek a módosítása. Ha egyetlen egy ingatlan terjed ki, akkor is. Az egész általános rendesi terv rendeletét ezáltal múlósították, hát persze kötegelni ezeket, de ezeket mind egyenként előterjesztés, a közülés számára, a bizottság, penális üdés, szóval nagyon komolyan itt mentek, és, és, és szakmányba mentek ezek az átsorolások, és, és ma akkor úgy éreztem, hogy tulajdonképpen ezek a város nem sokat érnek, azóta a véleményem csak rombott ehhez képest, és, és valóban visszatérve az önkormányatisághoz. szóval a magyarul lövök közé dobták a gyeplőt 20 évvel ezelőtt, szóval egyszerűen a genezisre rossz az egésznek, most 20 év után kezdik felismerni, hogy ez mégsem lesz így jó, és legalább az építési igazgatást ki akarják venni a önkormányzat kezéből, hogy a, a állami, egy állami ö, intézmény, egy hivatal végezze ezt el, hogy legalább ne ugyanaz adják az építési engedét, akik az érdekében átsoroltak, mondjuk. Szóval ne legyen ez az össze, összefonódás, de ettől még a tervezésnek a joga ott maradt az önkormányzatoknál, ö, és, és például Budapest esetében annyira vagy rosszabb a helyzet, hogy nincs is a fővárosnak gyakorlatilag a hogy kerületek miket ügyködnek. Ö, és, és ezért történhet az meg, hogy a eredetek, a közösség számára készülő várostervek nem a közösséget szolgálják. szünet, jó? Néhány perc zene, és, és azzal folytatjuk. Lord, I got so much to hear A nagyvárosi dilemmákat. Mányi Géza, és vendégünk Mónus Angéla, Párizs és Fári János, a levegő munkacsoportnak a önkéntesei aktivistái, és a Green Profit fórumnak a részevői. Igen, alapítói tagjai. Egy szót azért, ha már itt vagyunk, beszéljünk erről, mi ez a Green Profit info. Ez egy baráti közösség, társaság, akik először csak szelektív hulladékokkal foglalkoztak, de azóta most már kimondottan a hulladékokat követjük nyomó Magyarországon, és abból sem a lakossági hulladékokra specializálódtunk, hanem a veszélyes hulladékokra és az ipar által termelt hulladékokra. Több ügyünk van, amit tulajdonképpen ügy, de még nem kerültek annyira a látókörben. Egyet kiemelnék, ami már volt egy félsikerünk, és sajnos eddig még a sajtóban annyira nem jelent meg. 2010-ben lakossági bejelentést kaptunk Nograd megyéből, pontosabban egy 450 fős településről, Szarvasgedéről, hogy a, a külterületükön, egy majorban illegálisan vannak elhelyezve hulladékok, amik Németországból érkeztek, Olaszországból, a volt Szovjetunió területéről. Ezek javarészt 20-30 éves hulladékok, amik azt jelent, jelentik, hogy valamilyen gyárterület vagy bárminek a rendben származhattak, és ezeket ártalmatlanítóba kellett volna vinni. Amikor a helyszíne mentem, akkor olyan nagyfokú volt a... a ki, most már mondhatom, mivel, hogy javarészt lettek szállítva, 5 literes dobozokba arzénokat is találtunk, egy 14 18 méteres betonszarkófágban, műtétből, kórházakból, állatkísérletekből és műtétekből származó hulladékot, amit hozzá kell tennem, hogy ezt a területet már 2002-ben egyszer a hatóság feltártam, és kiderült később, hogy 94-től szennyezték a területet. De azóta hiába zárták le az ügyet és kötelezték a cégeket arról, hogy rakják rendbe a területet, folyamatosan hordták mi 2010-ben is a, a hulladékokat. És ki a, a major? Természetesen. Valószínűleg mindenki emlékszik, még az alföldi szemétbálákra, amikor Németországban érkeztek hulladékok. Akkor a Enviro Marketing és az Enviro Cirk és a Bazasz Kft. volt az, akiket megvádoltak, vádlottak padján, ültek a, a szemétbálek behozatala miatt, és akkor volt a, a, az ottani felügyelőség részére egy, egyik céget elengedték, azért, mivel, hogy mindig jókövető magatartást folytatott, és nem volt bele semmilyen probléma, és semmilyen hatósági eljárás nem indult ellenük. Ami nem volt igaz, ö, ö, muszáj egy Muszáj nevet mond, de nem mondok, nevet, nem mondok nevet. felügyelőség igazgatóról van szó, aki elengedte őket 30 millió forintos büntetéssel, aki utána ö, a másik felügyelőségen, ami a Nógrád megyei hatáskörben ö, dolgozott. Na, visszaugranék a, a Nógrád megyei ügyre. Kiderült, hogy 2002-ben egy 132 millió forintos büntetést kaptak, ami azt hiszem, hogy ö, elég tekintélyes összeg mutatja is, hogy mennyire komoly volt a szennyeződés. A De ez az, akit elengedtek? Igen, igen. igen Tehát igen, az, akit elengedtek, az, akit elengedtek, már az menni, folytatta ezt a tevékenységet. Nem folytatta, hanem megelőzőleg ő már a 2000-es kétez, években hozott be illegális a hulladékot. Jó, hogy már akkor? Szóval ez a két-három uh -huh. éves szemétvállás úgy nem az első, és nem az egyedi Csak ez nem derült, nem derült ki. Nem derült ki, nem kapott országos nyilvánosságot. És úgy néz ki, hogy már nézés, hogy ez kezdem ez a, ez a felügyelő, ez fázott nekik? Ha most ilyen nagyon nem, egyenesen hanem, megkérdezem? mondhatnám azt is, hogyha nem ismernénk, hogy előtte ki, hol volt felügyelőség igazgató, akkor mondhatnánk azt is, hogy nincsen a felügyelőség között kapcsolat, és senki nem tudja, hogy az ő körzetében mi történik. De itt azért nyomon követhető, hogy egyik igazgató, hol lett utána igazgató, Szóval azért ezek a dolgok, meg egy 132 millió forintos bírság nem sikkad úgy el, hogy azt nem tudná meg bárki. Mondhatom is, Petrosovics annájékról van szó, és Szakú aki akiknek a nevük azt hiszem máshonnan is ismerős. 94-ben váltották ki a veszélyes hulladékszámítására. Őkenek a KFC nek a tulajdonosai? Igen, van, van, a bazaszt az Envíró és az Envíró marketing cég. 94-ben térjünk vissza Szarvasgedére, mert ez egy állatorvosiló mondom, egy 450 fős település külterületében. Ez a Szarvasgedé, ez a Naugrád megye. Igen. Csak azért mondom, hogy képbe bele, Nem ismerik nem az nekünk. emberek ezt a nem, nem, hát persze. És ö, ö, javarészt nagyon sok helyen van ilyen ügy, hogy több száz ilyen kis ügy van, mm. több falu küzdködik ilyen ügyel, hogy megjelenik egy kis szék, egy majorban, volt éve szerületen, és senki nem, nem tudja, hogy ott mit tehát még őrülnek is a faluban, hogy végre valaki jött és ott csinál valamit. Igen, igen, igen, igen, csak ebből soha nem profitál a falu, csak kára igen. származik belőle, hisz a kórházi hulladékokat és a vegyszer hulladékokat, amiket hoztak, nem építettek égetőt, mint amire kértek engedélyt, hanem az önkormányzat által vásárolt kazánban égették ezeket el. 6 méteres gödröket ástak a földben, és a fáradt olajokat abba öntötték be. Ha feljönnek a fórumomra, vagy a hallgatók megnézik a fórumon, fényképfelvételek vannak rajta, hogy 94-2000. Ez a, green, a greenprofit.hu. És jobb oldalon van egy fórum része, ahol be lehet menni, és ott, a, ott a aranyos puszta, vagy szarvas gede, meg lehet találni tájsebészet. Az a topiknak a uh -huh. neve. 6 méteres gödröket ástak és azokba öntötték a folyadékot, és nem ástak másik gödöröd most bocsánat, hogy ezt mondom, ha megtelt, hanem hagyták, hogy utat váljon magának, és a, mivel ez egy mezőgazdasági földterület kellős közepén van, utat magának, és az övárokba szivárgott az olaj. Ott van fent a hatósági jegyzőkönyv, amiben benne van az, hogy mivel ez egy 6 hektáros terület, és ez egy másfél hektáron volt le, főleg a és az kék színű folyadékot találtak, amit a mai napig nem állapítottak meg, hogy ez micsoda. Nem is mennék bele, hanem akkor itt a hatóság, hogy mégis hogyan lehetséges az, hogy 2002-től 2010 mint mindig folyamatosan szállítodnak be ugyan erre a területre a szemét ez fölvet még egy kérdést, ami szerintem súlyosabb, ami nem is tudom. Ja, tegnap na, hétfőn volt a, a Magyarorsi Dilemmák második kötetének a bemutatója, és ott került elő egy olyan téma, hogy Ausztriában, ugye a Duna kapcsán ott megtiltottak bizonyos tevékenységet, a, a kavics kavics kitermelést. kitermelést és azóta Magyarországról viszik a kavicsot, pedig ők azért tiltották meg, mert az, az a Dunát tulajdonképpen hogy ha túlzottan kimélyítik, és hát Magyarországon már elve túlzottan ki volt, mi itt fész a lakótelepekre a Dunából vitték a kavicsot, tehát valami másfél méterrel lejjebb került már a meder eleve a természetesnél, ami gondoljuk meg, hogy az egész vízkészlet a Dunából van ezen a környéken. nem lehetne egységes ezt valamit? Na most okay. itt ugyanez a kérdés ön előttem bennem, hogy van egy van egy egy nagyon európér társaság Németországban, egy társadalom, amelyik ott kiszöpri a szemetet, hogy jó, nálunk tisztesség és környezetvédelem, és semmiféle felelősséget nem Na, de érez. De az a baj, de itt az a baj, hogy a 94-től itt súlyos márkamidiókról van szó. De nem lehet, hogy megkockáztatom. Esetleg mégis létezik egyfajta európai lelkismeret és ez nem is egy magyar problémaként kell kezelni, hanem egy európai problémának, és ez, ez tulajdonképpen az európai hatóságokra is tartozik, ez már magyar már ezen, mert mivel hogy hiszen eddig... ennek az egyik oldala valahol egy, egy megrendelő aki hát nem tudja úgymond, hogy hova kerülnek a dolgok. Hát valószínűleg tudja, mert nagyon olcsón mehet ez a dolog feltételezésem szerint, mert különben neki kellett volna ott építenie valamit, vagy a helyben kellett volna eltüzelni. Amit az minden önkormányzatok minden ország, mindenkit mondom, visszautasították, hogy itt nem kell szemét, köszönjük szépen, én alakják le. Hát nem. minden ország arra törekszik, hogy ne az ő területén legyen általmatlanítva a szemét. Őt már onnantól kezd, hogy elhagyja az ország, Tehát nem érdekli, hogy mi történik vele. Ő fizetett, az, hogy hogy teljesül, meg nem is tudja ellenőrizni ezeket a dolgokat. Szóval. A érdekesség a dologban az, hogy 94-ben a Enviro Marketing, Enviro Círk, aki megalakította, ő a ö, Való hívják a illetőt, ő a ö, na, pontosítanom kell. Szakértőként lehet kirendelni, ki bármelyik felügyelőség szakértőként rendelhet egy kiveszélyes hulladékok ügyében. Nem tudom, hogy érzékelhető. Aki a hunyó, hát, aki, aki alapította ezt az egészet. Uh -huh. Talán december 7-én sikerült, de erről majd később beszélek, hanem az ügy lényege az, hogy 2002 őszén született egy határozat, hogy olyan nagyfokú volt a környezetszennyezés, hogy a legmagasabb bírságot vetették ki a cégre, mint amit említettem, 132 millió forintot. Akkor szírel lépett a Bozox Kft. Az, aki az Alföldi szemétbálágban is ismert volt, és átvállalta a és a bírság fizetését a területre. De akkor már az ő nevükön volt réges az a marketing. Az a Cirk és a valóiván a szakértő úr, az ugyanúgy, mint ügyvezető, azt szerepelt a cégben. És három évre, csodák csodájára a főfelügyelőségre érkezett egy fellebbezés. Három évre rá, amit én azt hiszem soha nem tehetnék meg, hogy és rossz időjárási viszonyokra hogy akkor tévedett a hatóság, tévedett a közép-dunai felügyelőség, rosszul mérték fel a terepet, és ők csak takarítottak, és rossz volt az időjárás, azért a olajfoltok és kék ővárok vizet. A főfelügyelőség befogadta, és megsemmisítette a 132 millió forintviaságot. Uh -huh. Össze kellene számolni Magyarországon, hogy, há, há, hogy a kivetett büntetések mértékét, és a behajtott büntetéseket. Uh -huh. Azért egy érdekes hogy a hatóság az egyik kezével hát büntet, a másik oldalon pedig hát végül is... Írtunk levelet, írtunk levelet 2010-ben gyanúsan viselkedik a főfelügyelőségnek, és érdeklődtünk a 132 millió forintról, mivel, mivel a szabályos szabálysértés Szarvasgede közigazgatási területén történt, ezért kimondja a törvény, hogy a büntetésnek a 30%-a a tehát települést illeti. Érdeklődtünk, hogy mégis mi van ezzel. Akkorára már mi tudtuk, hogy meg van csak öt évig senki nem értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy majd valamikor, talán tíz év múlva új eljárás fog indulni, mivel így lett megsemmisítve az első fokú határozat, hogy új eljárás fog lenni, de nem, nem lett. És egy minősíthetetlen levelet kaptunk a, a főfelügyelőségtől, utána próbáltunk harcolni azért, hogy legalább válaszra, a polgármesteri hivatallal. együtt, hogy válaszra méltassanak minket. 2011 december... Mi az a minősítet? Amit jelent, hogy minősíthetetlen? nem... A, de mit írtak nagyjából? Elkül. Az, hogy ö, semmi közül nincsen a polgármesteri hivatalnak ehhez, és nem most kellett volna érdeklődni Holott minden évben egyszer elküldték a levelet a főfelügyelőségnek. Igaz, hogy ők nem tudták, hogy hogyan kellene ezt Hiába van jegyzőjük szóval az kivatkozni. az ő a határidő múlás az természetesen Ők minden évben érdeklődtek, szóval mm. erre, ezzel nem volt gond, csak mm. ők a Közép-Dunánál érdeklődtek. Nem tudtak a főfelügyelőség megsemmisítő határozatáról. Mert senki nem értesítette őket, hogy a főfelügyelőség megsemmisítette a bírságot. És így pedig nem volt kinél érdeklődni, hát maradtak a közép-dunai Ők Nem válaszolták meg azt, hogy de kérem szépen, ez is történt? Nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem. <coughs> Persze, na most itt, itt van, van egy másik vagy... dolog. Nem csak egy packázás, itt van egy mújasság, is már elnézést kérek. És ezért nagyon fontos az, amiről ugye beszéltünk a beszélgetés első részében, hogy, hogy ez ezért egy jó euh, példa arra, hogy ott a, a helyi emberek egy így nagyon határozottan megmozdult, ugye Fári János is ott. É, tulajdonképpen ez Van. nem, most úgy hangzik, hogy ez én érde, nem az én érdebem. kell oda egy személyi vezető, ez a Sarkadi Mátornak a összefogása, a mozgósító ereje, tehát kell minden ügyhöz ö, valakinek oda állni, ö, Igen, hogy... nem most arra gondolok, hogy egy önkormányzat elküldi levelet egy hatóságnak, nem kap rá választ. Egy év minden évben elküldi, és nem kap rá válasz és egyszer nem megy a telefonozod, hogy fölvegye, hogy utána járjon, hogy hol a válasz. Na, a telefonnal is baj van, mert azt viszont nem hogy hát nem Akkor meg nem, nem ül akkor fel vonatra, a vonatra, és nem van. megy el, és, és nem jár a végére. Hát a, a saját ügyéről van szó. Tehát én ezt hiányolom, hogy, hogy van egy, van egy, egy olyan tompaság az emberekben, a saját érdekükkel szemben általában, de nagyon sokszor lehet ilyet tapasztalni, hogy hát ne azt mondták, hogy nem, nem válaszol. A beletörődik, a ha magát a belekerült, a lerázni. a belekerült, a ez így hogy ez hisz, hisz ezerszer a hogyha az ember utána egy valaminek, akkor néha egész egyszerűen elintéződnek a dolgok, minden bonyolítás nélkül, is van bürokratikus, mondjuk hanyagság is, meg, meg elveszett úgymond a levél, meg itt én, vagy elkéstek, de amikor szólnak nekik, akkor a hatóság nagyon sokszor abszolút jóindulatúan megcsinálják a dolgokat. Hát ha meg nem jóindulatúak, akkor még minél előbb rá kell jönni, hogy itt valami nem stimmel. De a hulladék, És tovább kell menni. Hulladék az más, is. Megint csak visszakanyarodnék Dunakeszere, ott is probléma a hulladék. Ugye ö, nagyvárosi dilemmák. Hulladékkal valamit kezdeni kell. Minél ö, nagyobb egy város, annál több az úgynevezett háztartási szemét, amit inkább hulladéknak mondanék. És ha összegyűjtötték, összekeveredve, azt már, azt már nagyon nehéz. Ö, úgy hasznosítani, hogy minél kevesebbet kelljen valami más módon megsemmisíteni. Ezért fontos a szelektív hulladékgyűjtés, de nem is erre akartam most ö, bőnöknek rávilágítani, hanem arra, hogy a főváros az ő hulladékát gyakorlatilag három helyszínen semmisíti meg. Megsemmisíti egyre ezt a lákospaltai hulladék égetőműbe, másrészt elviszi puszt a zámorra, harmadrészt elviszi Dunakeszire. Nem a fővárosban semmisül meg. Ami még nem probléma, mert hogy ö, ott lehet kiépíteni olyan korszerű, hulladékkezelő kezelő műveket, amelyek ö, tényleg jól átgondolt, majdnem azt mondtam, hogy európai ö, előírásoknak, de hát nem kell mindig azért hivatkoznunk európai előírásokra, mert hogy európai, hanem azért, hogy jól átgondolt, kell ilyen gondolt, kelljen, ö, gondolt ö, rendszert alkotnak, és... És az a saját védelmünkre vannak ezek az előírások. Az, hogy szigetelt legyen az a medence, ahova lerakják, az, hogy előtte kezeljük. Tehát ez mind, -mind olyan előírás, hogy európainak mondjuk, de inkább csak az, hogy mai korszerű követelményeknek megfelel. Vannak ilyen hulladékre, akik oda elviszik. Ezzel nincs is semmi gond. Ami engem, mint, mint laikust nagyon bánt, az, hogy ez ugye azt mutatja, hogy a főváros, az agglomerációja valami szerves egységben él. De ez a szervesegység nagyon egy oldalú. Úgy egy oldalú, hogy amikor keletkezik itt az agglomeráció bizony hulladék, mondjuk szennyvíz. És a fővárosnak van nagy kapacitású szennyvíz tisztítója. Akkor azt, hogy onnat bejöhessen, az már nem működik. Az már nem működik. Dunakeszi Fóth göd egy szennyvízhálózat, ez Veszőparipám egyébként, egy szennyvízhálózat alkot. Van, amikor a Pauta-szigeten Újpesten lévő Észak-Pesti szennyvíz tisztítómű, Észak-Budapesti egész pontosan, úgy épült meg, hogy akkor még ugye a Váci ipari övezet, rengeteg ipari víz is volt, és áthozzák a budai oldal szennyvízét, Dunalt, ami végül is megvalósult már-már lakossági szennyvíz, kommunális szennyvíz, az uh, sokkal jobban tisztítható, mint egy ipari, kevert ipari szennyvíz. Azt szégítja, valamint bevezetik oda uh, Dunakeszi Fótgöd uh, szennyvizeit. Ezeken es évek vége, 80-es évek eleje tervek, ha még fölállhatjuk az északpasti szennyvíz ezeket tartalmazzák. Onnat jön be, sőt, uh, a budai oldalon üröm Budakalász, meg nem tudom melyik települések szennyvizét is vezették volna oda be. Na most, minak ad ez meg? Dunakeszi, egyrészt műszaki létesítmény, Dunakeszi és káposztás megyer között kellene másfél kilométer csatorna, ami részben ki is van építve. Ennyi múlik, hogy bejesse. Érde nem ennyi múlik. Annyi, hogy a főváros írreálisan sok pénzt kér azért, hogy ő fogadja. Tehát itt látok én egy nagyon-nagyon furcsaságot, nagy furcsaságot, hogy fővárosból ki lehet vinni az agglomerációba a hulladékot, hogy ott semmisítsük meg. Van annak bűzhatása. Volt is, amikor még a depóniagáz nem volt elégetve, az Dunakeszit elöntötte a bűz. É, van egyéb hatása, ott azt szenvedje el, de hogy belehessen engedni a szennyvizet a meglévő nagy tisztítóba, azt már nem. Adatokkal, hogy illusztráljam, Észak-Pesli Szenyvíz tisztítót azért ismerem, mert ott volt a műszakvezető utána vezető, tehát elég jó. Bellátok, akkor 140 ezer per nap kapacitása volt. Most már ez azóta 223 ezer köbméter per nap kapacitásra épült ki. Hozzá tartozik, hogy ebbe a kapacitásba a csapadékvizet is bele kell számítani. Budapest az egyedüli hely az országban, ahol e, egyesített rendszer van, Szenyvíz elvezetés szempontjában, ami azt jelenti, hogy egy rendszerben, egy csatornán folyik a kommunális szennyvíz és a csapadékvíz. Ez előnyös is, meg hátran is Előnyös, hogy ugye, mikor száz időszakban kialakul egy vízfelszín, zsiradék kiül, egészen beszűkül a csatorna, ilyen 8-as alakúra be tud szűkülni egy kerekszervényi csatorna is a felszínen kiülő zsírtól. Jön egy nagy csapadék, az átmossa. Ha hiszitek, ha nem, amikor először találkoztam, de hiába tanultam én ezt valamikor, periférikus információként, én épületgépész vagyok, de tanultam, és hát akkor tudtam, ezt a zsirodékot lehozza a szennyvíz, de amikor tapasztaltam ezt, azt hittem, hogy ilyen nagy penészes egész kenyerek jönnek le, mikor a rács tisztította, meglepő dolgokat találott az ember. Nem is erre akarok kitérni, hanem arra, hogy Dunakeszinek ma van, ennek értve három településnek részben még Magyaród is kap szennyüzet a mm, földrajzi fekvésébe adódóan, gravitációsan tud ö, folyni. Dunakeszi Fordgödnek és részben Magyaródnak, van 5-5,5 ezer több méter szennyvize naponta. Az Északpesti tud fogadni 223 ezeret, ebből fogad. 160-70 ezeret azzal, hogy a e, Dagályföldönnél lévő angyalföldi szivattyú telepés most már föl tesz oda a szennyvizet. Rendszerváltással a felhasznált víz mennyisége, és így egyértelműen a keletkezett szennyvíz is erősen lecsökkent. Tehát az a kapacitás az valamikor úgy épült ki, hogy 140 ezer köbmétert tud, annak a tükörképe megépül 280 ezerre, és annak a tükörképe 560 ezerre majd megépül, hát csak a 223-nál tart. És ugye Tavaly előtt belépett csepel a központi szennyvíztisztító a maga napi 350 ezer köbméteres kapacitásával. Ezzel ha összeadjuk és meg hozzáadjuk a délpesti tisztítót, 82 ezer köbméter per nap, akkor Budapest elég jól áll most már szennyvíztisztítása mennyiségileg. Két fokozat, biológiai, mechanikai és biológiai, és épp a Északpesten a harmadik fokozat, ahol a nitrát és a foszfát mentesítés megtörténik. Ezzel jól áll. Ezeket a számokat azért mondtam el, hogy ehhez az 5000 köbméter, és fél ezer köbméter nap mérési hibán belül van. Szennyvizet nem úgy mérjük, mint a ö, háztartás az ivóvizet, hogy van egy vízmérő óra, és az 1 százalék vagy másfél százalékos a mér. A szennyvizet úgy mérjük, úgynevezett mérő csatornába, és hogy milyen magas benne a víz, be van kalibrálva, tehát annak a mérési pontossága 8-10 most ennek a 223 ezer ha a kerekszámot mondanak 10 a 23 ezer köbméter, és van 5-5,5 ezer köbméter ott. Mérési pontatlanságon belül van a nagyság. Nem. Főváros annyi pénzt kér Dunakesitől, hogy behozhassa, hogy nem éri meg. E, igazából ez a kérdés már hiába feszegetem, okafogyottá vált. Dunakeszi tisztítóba több mint 1 milliárd forintos fejlesztés történt. Eredeti tervek szerint az megmaradt volna, erre a nagyobb vízmennyiségre előtisztító műnek, és akkor előtisztított vizet kapott volna Budapest, a budapesti szennyvíztisztítás. Tehát így okafogyottá vált, mert több mint egy milliárd forintot fejlesztettek. Ha gondoljuk ez akárhogy nézzük, jó, még hogyha Európai Unió állt ennek a 60%-át is, akkor is a pénzek pazarlása. Egy milliárdért fejlesztem, hogy ez 5000-re tudjak tisztítani és ha nagyobb léptekbe gondolkozunk, relatíve egy köbméter tisztítás sokkal olcsóbb. Tehát ez akárhogy nézzük a pénzek pazarlása. Ezt is meg lehetne fogni. De nem említetted a szünet előtt, hogy területek átsorolása, átminősítés, hogy <coughs> a Budapesten volt. Erre megint csak, lehet, hogy már mondjátok, egy Dunakeszi példa, de Dunakeszi is nagyon jó példa. A Dunakeszi, a, trény, a Lóverseny pályáról, illetve a, a lóvas tréning központról is nagyon híres. Az alagi rész, kevesen ismerik az országban, hogy az alag az Dunakeszi része. Tehát az alagi pálya az Dunakeszihez tartozik, 1950-ben csatolták vissza alagot Dunakeszihez, 1906-ban választották el a proli Dunakeszitől a úri alagot, majd 1950-ben visszacsatolták, aztán 90 2 3 felerősödtek a hangok, hogy megint szét kéne válni. De hát, e, mert hogy a Dunakeszi neve nem tartalmazza a történelmi alagot. Ennyire haszán révdülő banktelep, gyártelep is belekerülhetne, és akkor úgy hívnak Dunakeszt, hogy Dunakeszi alag, révdülő banktelep, maromárok gyártelep. Tehát ilyen alapon akkor lehetne sok mindent csinálni. Hát ez az eszemelt végül is nem valósult meg, maradt Dunakeszi. De az alagi e, tréningpálya, az, az továbbra is ott van. 90-es években nem akarom bántni, most halt meg csurka, aki híres volt a lóverseny szenvedélyéről, ezért az akkori káderpolitika azt mondta, hogy jó, hát te lóversenyre látogatsz, akkor értesz a lovakhoz, te leszel a lóversenyvállalat igazgatója. E, hát eléggé fura káderpolitika volt, és Eléggé tönkre ment a, a lóversenyvállalat akkor. Biztos, hogy nem csak emiatt, hanem más miatt is. És szeretnék, szeretnék, hogyha ez a terület értékesítésre kerülne. E, elmúlt években sikerült is volt ott egy úgynevezett téli pálya, aminek az a különlegessége, olyan talajszerkezete van, hogy a lovak ö, télen is, amikor fagyott a talaj, ö, a lápsérülés veszélye nélkül tréningezhettek ott. Ezért is nevezték télipályának. Én nem vagyok talajtani szakember, nem tudom, hogy mi ez a különleges talaj szerkezet. Talán homokos a... talajban ott. Ezt homok tudom, van, de nem. más homokkal ellentétben itt télen is lehet. Más homok, mikor mm -hmm. megszívja magát és megfagy, nagyon kemény tud lenni. Nem tudom miért itt télen mm -hmm. is lehetett e, tréningezni. Ez egy 57 hektáros terület. Valakinek a valami -e. Valakinek a valakije meg akart venni 750 millió forintért. Ezer, ha most elosztom, 1300-1400 forintra jön ki négyzetméterre. Nyilván voltak elképzelései, de a jogszabály úgy szólt, hogy ha helyben van, ez mezőgazdaság terület, ha helyben van mezőgazdálkodást folytató őstermelő, vétel Opciója van a bármelyik területre. Most ez az illető, aki a 750 millió forintot lealkudta, tudjuk a magyar közéletet, nyilván kellően, kellően megköszönte az illetékeseknek, az is néhány száz ebbe belkerült, azt, hogy 750 millió megkapja. Jött egy úriember helyi lakos, gyorsan, visszamenleges dátummal az önkormányzat adott neki őstermi igazolványt, megint csak ugye az önkormányzat hogy van benne, adott neki őstermi igazolványt. Ő lobogtatta, lobogtatta, én őstermelő vagyok, enyém a 750 millió ugye annyiért kellett neki megvenni. 750 millió forint enyém a téli pálya. És megjárta ez egészen a legfelsőbb bíróságot, végig a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy igen az övé, mert hogy őstermelő, mert hogy ott van dátumozva, őstermelő volt akkor is, amikor már ez a terület elkelt, vagy elővételben megvette valaki. Hogy opciót szerzett, nem tudom most jogilag pontosan hogy, tehát kialakulta. És őstermelőként önnyilatkozott, hogy itt a terület mezőgazdasági jellegét megőrzi, és, és őnek minden vágya, az idők végezték, ez mezőgazdasági terület legyen. Idők végezte nagyon hamar bekövetkezett, mint egy három év múlva, mert mint egy három év múlva ő már ö, át akartam minősíteni a területet, hogy ö, hát végül is oda. Euro disney méretű szórakoztató központot álmodott, amire ez az 57 hektár kevés is volt, gondolnak eszének egy sportrepülőtere is, 95-97 hektár, ami hozzá kapcsolódik, és annak a felét is. Mert minek ide sportrepülőtér, ennyi sportgépnek, ekkor a terület nem kell, Gödöllön is jó, a kisebb terület van, minek ekkor terület ide. Ezen a sportrepülőtéren két klub osztozik, a Marév és az Opitz Nándor klubban volt postás klub. És egész jó, hát tulajdonképpen sok géppel rendelkeznek. Világversenyeket szoktak időnként rendezni vitorlás kategóriában. Vitorlázó kategóriában. Legutóbb 2010 végén volt, azt hiszem, világverseny. Fontosan nevét most nem tudom, de... A, ez a Dunakeszén? Ez a Dunakeszin, de a jelenlegi polgármester, aki akkor a polgármester volt, vagy már 2011-ben volt, és polgármesterként funkcionált. nem is tudom, polgármesterként köszöntött a világverseny résztve, majd utána hoztak egy olyan törvényt, rendeletet bocsánat, mert helyi rendelet, hogy gyakorlatilag ellehetetleníti a klubnak a működését. Az is érdekes, hogyan került e, Dunakeszi birtokába ez a repülőtér. Ez volt MHS vagyon részeként, ugye ö, kimondta a törvény, hogy helyi önkormányzatokat megilleti az ott lévő MHS vagyon, de nem is tudom, 15-20 évig meg kell őrizni ezt a tevékenységet. Ö, akkor ráadásul még nem is a pártállású országgyűlési képviselője volt Dunakeszinek, ő megígérte a 2006-os választási Kampányában, ugye 2002-esben, nem is tudom, már 2006-osban, hogy elintézi, hogy Dunakisztán megkapja a sport Ő legyen a tulajdonos. Bocsánat. Én is intézte, kettő hét alatt végigverte, hogy beegyezzék a tulajdonjogot. De erre az ott dolgozó ö, repülőklub tulajdonképpen úgy jött rá, hogy öltönyös nyakkendős urak, elkezdtek méricskelni a repülőteres, és oda mentek, hogy hát mondják már, mit keresnek itt, ez csak veszélyes üzem, mikor repülőgépek leszállnak, felszállnak. Hát, és visszakérdeztek, a -e, maguk mi keresnek itt. É, és akkor derült ki, hogy mérték fölfele, hogy milyen lakóparkot lehet odaépíteni. Ugye uh -huh. akkor még a lakópark biznisz az ö, ment, ingatlan piac akkor még nem állt le, és akkor gyorsan megnézték, hogy is van, mint is van, bejegyezték, akkor... De megtámadták ezt a határozatot, mert a törvény azt is kimondja, hogy a MHS területen működő ö, szervezeteknek az egyetértésre szükséges, illetve ö, bevonása a döntésbe. Hát erre nem került sor, ez alapon sikerült megtámadni. Idéglés, akkor vissza, azért mondom, idéglés, mert sajnos az már nem él, akkor visszaállították az eleti állapotokat és elkezdődött bírósági perek hosszú sora. 6 bírósági per azt mondta, hogy igen, a klubnak van igaza. Hetedik kimondta, hogy nem, önkormányzati. De mivel ennyire e, nagy kapott már, e, megkezdett az ingatlan piac összedőlni, ezt a e, lakóparkot nem nagyon feszegették. Utána számoltunk 100 hektár, azt mondjuk, hogy 80 át ki lehet, mert ugye 20 százalék utak egyebek, 80 át föl lehet osztani, Súmmá súmmárrum, mint egy 15 milliárd forintot lehetne ebből kihozni. Annyi volt a, a kluboknak a kérése, hogy jó, vigyék, é adjanak nekik másik repülőteret. Nyilván azok korszerűbb lehet, míg 2 két milliárdból meg volna úszni egy új repülőteret. A Dunakeszi Város kapott volna egy milliárdot, hogy a polgármester mondhassa a lakosságnak, hogy milyen jól jártunk, mert kapunk. egy milliárdot. Érdekes, miért nem a Város kapja a 13 milliárdot? Én, Én, az volt azért, a fel, mert edetkenek. a zsebben azért még elment volna a másik két milliárd, hogy ebből belemennjetek, mert így is maradt volna, mint egy 10 milliárd azon a hasza. Tehát nem volt az orszó felépítve, akik megcsinálták volna, de hát nem merték megcsinálni, mert hogy nagy nyilványságot kapott az ügy. Erre jött ez a téli kapcsolódó, hogy majd a repülőteret beépítjük, és akkor micsoda hatalmas szórakoztatóközpont lesz itt, ami nem biztos, hogy egy 40 es városnak hiányzik. Jó, hát Budapest sok mindent fölvesz, és nyilván Budapest közelsége telepítette volna ide ezt, nem pedig az, hogy ott van egy 40 es város, ami azért Magyarországon kisváros, bár nagyobbak közé tartozik, de hirtelen Dunakeszi is. Na most az nekem ebből azt tűnik ki, és most nem tudom persze, nyilván a számok nem tudom mit mutatnak, hogy ugye Dunakesinek van egy hasonló ezete, mint Budaösnek. Tehát az egyik kapuja Budapestnek, nem annyira kedvező a fekvése, mint Budaösnek, az ugye egészen extrém módon jó ilyen szempontból, tehát üzleti szempontból, de hát uh, még csak az egyik fő kapuja, és uh, ahogy ezt, uh, nem tudom, hogy Budaörs mennyire használta ki, maximálisan. De elég, jó, elég jó. Igen, de hát azt tudjuk, hogy a, a ma Budaörs a leggazdagabb település Magyarországon. Hetek egyik, van olyan év, amikor Duna a leggazdagabb? Na most hogy? Igen, <gül> ezt akartam. Na ez most egy érdekes dolog, hogy akkor most fárkodnak ezzel a helyzettel vagy sem. Hát mert ez... a egyik oldalról, és ebbe be, nem kell le, hogy beleférjen olyan dolog, hogy mondjuk igenis egy, egy darab lápot őrizzünk meg, igenis egy, egy kulturális értéket valamit őrizzünk meg, mert nekünk azért van itt területünk, nagyon jó a, az elejeszkedésünk, és ebből, ebből a város mit hoz ki magának, és mit enged át Egyelőre nekem a elbeszélésből úgy tűnik, hogy hát azért töredék pénzért engedi át ezt másoknak. Tudan Tehát igépen, a hasznot nem a város fölözi le. Tulajdonképpen ez a legnagyobb baj. Ez a legnagyobb baj, hogy ha valaki jön nagy pénzre és meg tud való, valamit valósítani, akkor a város potom pénzért, tényleg apró pénzért adja oda, hogy ez még egyébként a város. Hogy is mondjam csak. Ugye az önkormányzat ö, dönt, de az önkormányzat is emberekből áll. ez az embereknek, saját személyüknek még mit jelent, ezt nem láthatjuk, de valószínű, hogy a ö, döntéseket ezek motiválják, hogy az emberek saját maguk jól járjanak, akik az önkormányzat alkotják. Nem tudom szebben körben írni, okay. ö, hogy nem akarok senkit megbántani. Azt szeretném kérdezni, hogy szó volt a majd az szeretném meg majd kitérni is, hogy milyen sokba kerülne, hogyha Budapest befogadta volna. De az, hogy ott van egy, szem, egy szemétlerakó, Buda-Kessin, Dunakeszin, Dunake Dunake Dunake Dunake hogy az a, azért nem kap a város a fővárostól pénzt? De kapott nem annak idején, kapott annak idején. Ö, most pontosan nem tudom, hülyeséget nem akarok beszélni, de aránytalanul kevesebb pénzt kapott. Mert mondhatná akkor azt is, hogy akkor én is megemelem a. De nem a város tulajdonában van, gondolom. Nem, nem, nem, ő a terület biztosította, és magát az egész létesítményt, a kiépítést azt a fővásgyöztető végezte. Tehát a beluházást is a fővásgyöztető végezte. Tehát tulajdonképpen egy összeggel igen. Na most a személyzeti kapcsolatban örülök, hogy ez fölmerült az a téma, mert sokszor szó volt erről is ebben a sok mindenről többek között erről is. És, és egy emlékemet szeretném először elmondani, mikor 1989 májusában, azért fontosan még a hónap is, mert akkor voltam Berlinben, azért érdekes a május, mert akkor még állt a berlini fal, és Nyugat-Berlinben voltunk, tehát még létezett Nyugat-Berlin, és hát így módon, a, hát építészekkel voltam, tehát tulajdonképpen a, a Berlinnek az új építészete volt a téma, de hát ha már ott vagyunk, hát persze megnéztük a falat is, amit nyugati oldalra oda lehetett menni, nem Ubink-Eleti oldal, mert se az ember. Nyugati oldalra oda mehetett az ember és ráfirkálhatott, amit meg is tettek egyébként úgy rendesen. Checkport, Shandy és minden. Tehát mindezeket láttuk. És akkor Nyugat-Berlinben Tégel városrészben még arra is megnéztük egy épületet, ami vagy faszszer tervezett, vagy az ő irodájából valaki, mert teljesen hundertwasser nézett ki, és kiderült, hogy ez nem más, mint egy szemvíz az épülete, ez zárt Teljesen ilyen extrém homozata volt neki, de szemvíz volt. Mi megnéztük, mint műalkotást. És... Utána a közé lakótelepen, tége a lakótelepén tettünk egy sétát, ahol egy ilyen ö, ö, szép kis tavacska volt a lakótelep közepén, ahol kacsák úszkáltak, az emberek sétáltak a partján, padok voltak, ott üldögéltek, beszélgettek, és idilli volt az az egész, és kiderült, hogy ez a tohahamari fokozat. És meg lehet ennyire tisztíteni a vizet, igen. És, és uh, akkor döbbentem meg, hogy mi úgy félünk ettől a őt, amely ördög a füsttől, és minden távolabb ki akarjuk paterolni ki a városból, ők meg, hát végülis valamennyire kényszerűségből is, mert ugorben egy helyen volt, meg tudták oldani úgy, hogy nem, hogy nem rontotta a hanem még horrible dictum javította is. Tehát részben a, a hát akinek tetszik, az ilyen hundátvaszeres dolog, hát mondjuk egy ilyen épület is, mi megnéztük Magyarországról, igen. tehát oda, azért mentünk oda, hogy ezt le nézzük. Kódestívusa és az a, az a kis mesterséges és tóképp jól nézett ki, és utolat döbbentem rá, hogy te jóisten, ez a harmadik fokozat volt. Na most Budapest esetére, ezt szóltam mondani, igen, cetrón hogy hogy itt ilyen 20 km csatornák csatornákat építünk, rákos borzasztó felől, ugye behoztuk pontosan el az észak pesti szennyvízszitítóba a szemvizeket, miközben ott meg lehet volna tisztítani, és a lákos patakba a tisztító szenvizet már tisztított állapotába beengedni, hogy, hogy nem örült föl, hogy valamennyire decentralizáljuk ezt a tevékenységet. Többfajta szemvésztisztítási technika, meg technológia van. Jelenleg általában elfogadott ö, technológia, vagy legelterjedtebb technológia az eleveni szapos rendszer, amikor biológik véglények tisztítják azzal, hogy a anyagot a saját testük felépítéséhez használják, a vízből kivonják a anyagot, ami a célunk. Ez volt a két fokozat, először a mechanikai tisztítás, ez a biológiai tisztítás, és aztán ment így a ö, élővízbe, ami azért lényeges, mert ha tisztizatlan belengedjük a szennyvíz az élővízbe, ez a rendszer ott is lejátszódik, ott is biológiai véglények, a levegő, ami a vízben oldott oxigén benne van, annak a segítségével kivonják a szennyezőanyagot, a szerves anyagot. Ezáltal elhasználják a vízben oldott oxigént, ezáltal nevetségesen hangzik, de a vízi élőnek vízbe fúlnak, mert nem lesz oxigén. Ez szokott ugye, minél magasabb a vízszint, annál kevesebb oxigént tud oldani, ez időnként halpusztuláshoz vezet, természetes módon a Balatonnál, mikor nagyon meleg a vízhőműség, meg más helyeken is, mindenféle toxikus beavatkozás nélkül is halpusztuláshoz, vagy bármi más ö, élő lények pusztulásához vezethet. Nos, ez a technológia, ö, hogy ugyanakkor ne műtrágyázzuk a vizet, nitrát és foszfát, mert hát ugye a mezőgazdaság használja a nitrát és a foszfát műtrágyákat, nitrogénnel, foszforra ne az élő vizet, ne legyen eutrofizáció, az a növények túlborrányzása, ezért terjed már a harmadik fokozat. Ez az általános, ez nagyon drága. Költséges műtrágyákat igényel és ö, nagy ö, teljesítmény kapacitású gépberendezéseket. Akár a szivattyúkra gondolunk át, szivattyúkra, akár más gépekre, akár arra, hogy ha közel van a lakóterület, akkor ezt le kell fedni, mint ö, Újpesten is megtörtént, egy részét lefették, és mint egy 1 millió köbméter levegőt elszívnak, és azt kezelnek. Tehát ezek nagy ventilátorok, nagy, mindenképpen ö, költséges. Van Magyarországon, de senki sem profét a saját országában, van Magyarországon Körte Organika, az élőgépes víztisztítás, ezek kisebb ö, telepek, van Diósianőn, van ö, nagy tétényben, hirtelen többet most nem tudok fölcsönni, de van több helyen. Ugyanakkor Kínában erre rászálltak, és kínai piac megnyílt ennek a ö, technológiának. Biztos lenne ennek olyan változata, amikor ö, nagyobb ö, mennyiségű szennyvzeteket is tud fogadni. Ez egy olyan rendszer, azt modelezi, ami a partmenti nádasokban végbe megy. Gyökérzónában engedi a szennyvizet. A gyökérzónában ugye a nádasok gyökerei között is nem csak a nád van, hanem mindenféle csigák, egyebek, mindenféle vízi lakók, akik a gyökérzónán át folyó szennyvizet, szennyvíznek a szervesanyag tartalmát és egyéb hasznosítható anyagtartalmát, saját szervezetük ö, felépítéshez feldolgozzák, és mint egy üvegház burjánzik a növényzet. Időnként ott aratni kell. Meg van határozó persze, hogy milyen növények a célszerűek, melyik vizekre milyen növények a célszerűek. Ezt mindenképpen akár város közepén meg lehetne. É, régebben volt... Ezeknek a kapacitása nem elég nagy? É, amit én ismerek, Hangsúlyozom, amit én ismerek. És én is hallottam, nem. hogy egy, egy falunak már. 3-500 köbméter per nap kap, kapacitással megön. működnek. Uh -huh. Nyilván uh, hidraulikai számítások kérdése, hogy mekkora terület kell egy nagyobb uh, résznek, de ennek, ahogy mondtad, az lenne a nagyon nagy előnye, nem kell utaztatni a szennyvizet. Na, nem kell utaztatni a szennyvizet, amelyik ugye uh, nem azonos ütemben keletkezik, nappal több, Éjszaka kevesebb, sőt gyakorlatilag nulla is egy, egy kis faunála éjszakai szennyvízkibocsátás, de a víz ott marad a csatornába. Mert az megtöltötte, az nem folyik azonnal el, és akkor, pláne, ha átemelő rendszerű, akkor szivattyú nyomja, tehát benne van, elkezd levegő nélkül bomlani. Nagyon jó a szak kifejezése annak, hogy rothad. Uh -huh. Ugyanaz, a tényleg rothadás, ugyanazokkal a kitézielben mondott illatokkal, amivel egy rothadás jár berohad a szennyvíz, és utána a tisztítása is nehezebb egy berohadt szennyvízet. Nem véletlen ezek az általam említett nagy szennyvíz tisztítók azzal kezdik, csatornába beérkezik a szennyvíz, levegőt folynak a szennyvízbe, levegőztetik, hogy ott, addig a csatornába, pedig hát ezek ugye nagy szervényi csatornák, ebbe nem sokáig marad az mm -hmm. a víz, ott a csatornába a levegő nélkül folyt a víz, és elkez, én indult ez a rothadási folyamat, hogy ezt megakadályozzák, és utána végig lerögőztetik. És az egy faktum, hogy Budapest esetében, vagy nagyváros esetében csak ez a koncentrált létesítmények működő képesség, Tehát az, hogy ö, egészen Ó-Budától kezdve végig végig le van vezetve a Duna mentén, úgy az a legújabb, igen, igen. Ö, ö, Csepe északi végéig és Pestről és Budáról és mindenhonnan, hogy, hogy ez, ez, ez szükségszerű, hogy így legyen meg oldva, ilyen hatalmas beruházásokkal? Nem szükségszerű, de sok oka van ennek. Egyik oka maga a nagy beruházás, mindenki szeret beruházni. Hát igen, azt tudjuk. Ugye, tudjuk, most nem is tudom. <gül> Témánál vagyunk igen, Mindenki szeret beruházni, mert, mert, mert, mert, mert Magyarországon én építői kivitelezéssel is foglalkoztam, Régebben Magyarország. Betonozni és fúrni alagutat, Minden. ezt mindenki szeret. Na, autó már nem annyira. Ja, igen, az összeadott, igen, igen. igen. Mindenféle kivitelezést, főleg, hogyha nagy beruházásról van szó. Eléggé mert hogy ennek mindegy 10%-a úgynevet köszönöm pénz. Neveztük ezt alkotmányos költségnek is, de most már január-ektől nem is tudom, alaptörvényi költségnek kell hívni, mert ugye alaptörvényünk van, és nem a alkotmányunk. De hát ez, ez még visszahat a korrupcióra. Ezek korrupciós költségek. Én a 10%-ot ismerem. Egyes források szerint ezek a összegek már nagyobbak. Igen, Igen most a legújabb izé, ilyen tudományos vagy szociológiai fölmérés szerint, nem tudom, hogy minek alapján végezték, azt a megdöbbentő számot hallottam vissza egy ilyen szakértők számában, hogy ez ma már nem névre szólt, tehát nem egy embernek kell adni azt a, a csúcsópénzt, igen, hanem egy egész láncolat egy van, egész és rázal. hogy ez, ez gyakorlatilag nem tíz, hanem hanem akár százalék is lehet, tehát hogy az összeg a költségek a felét elviheti, ami azért egy hétetlen, egy kicsit azért kéttelkedve hallgatom, és azért ezt de, de, sajnos de ha ez ezt így tél... van, akkor ez dráma, igen ezért szeretnek uniós pénzekre hajtani, önkormányzatok, mindenféle más szervezet, de a kérdésre visszatérve, csak az egyik oldala, hogy Igen. szeretnek beruházni. Másik oldala szemlélet, lakossági szemlélet. Én nem pesti vagyok, mint tudjátok, Dunakeszi, picit e, furcsán tartom a pesti embereket, legalábbis egy részét. Budai vagyok, e, a a is Budapest, nem, Budapesti kérül. embereket, nah. Budapesti embereket. Tapasztaltam Igen. új Pesten. Nem, de tapasztaltam Újpesten és utána is, hogy egy város és az újpestiek az ellen tiltakoztak, hogy az földön lévő szivattyútelep, a Dagásföldön melletti szivattyútelep, Uh, ahogy megyünk a dagályoz le a uh, Rákospatok mentén a Váci útról, mm -hmm. a Duna felé, ott van kiír a szép nagybetűkkel, hogy Angyalföldi szivagyállítelek. Azért álltemelő, ugye? Föl... Álltemelő, igen, ott igen. csak egy uh, mechanikus tisztítás van, meg homokfogás, mm -hmm. és aztán megy, uh, kiépítették, hiányzott egy szakasz a Vészak-Pesti uh, uh, meg egy gát is, és amikor azt a gátat megcsinálták, mert az nem nagyon közismert, a főváros művek a Budapest területén az összes vízfolyásnál az árvízvédelmet is ellátja. Tehát a gát is hozzátartozott. Abban a gátban akkor megépítettek két csövön, nyomócsövön átemelő csővezetéket, ami a szennyvizet átemeli Északpestre. Már az ellen tiltakoztak az újpestiek, hogy mi az, hogy másik kerületbe hozzuk ide a szennyvizet? Nem az ellen, hogy behoznák Dunakeszerről. Mert hát mi? Az nem zavarja, hogy innen kivisszük a szemetet, de az, hogy a szennyvizet másik helyről. De te rákosokról is be, 20-25-es csatornán. Odamegy. tehát tiltakoznak, nagyon a, tehát ez egy szemlélet, szemlélet. Hát igen, mondjuk, ha mindenütt lennének ilyen kis tisztítók, ami gyakorlatilag mintha egy-egy falu lenne, egy-egy résznek lenne, tehát meg egy kínálni. kerületben lenne, akár tíz ilyen, vagy több, akkor mindenki érezni, hogy ez az ő szennyvize, és ez hozzám tartozik. Tehát valahogy sokkal direktebb lenne ez a visszacsatolás. Nem számít, hogy, hogy egy sokkal egyszerűbb csatornázási rendszer pont kéne föntartani. Kevesebb bekerülne, jóval. Mert nyilván kisebb átmérők, kevesebb földmunkás, mindenképpen az a része sokkal olcsóbb lenne. Egyértelmű. Én nem beszél való, hogy talán, hogy ahogy mondtad, hogy érezné az ő szennyvíz tisztítója, akkor talán befolyásolna a kibocsájtott szennyvíz mennyiségét is. Elég épp bánunk vele, mm -hmm. vagy bántunk régebben. rendszerváltás megmutatta. Én emlékszem még, bár nagyon sok ember tagadja, de én emlékszem még akkor, hogy a 70-es évek vége felé nyáron megjelentek a újságcikkek, hogy elérte, vagy meghaladta Budapest vízfelhasznál. 2 millió köbméter. 2 is volt. Kettő millió köbmétert. Időként vízhiányos előfordulva. Terszebb benne voltak az ipari vízkivételművek, amik a budai oldalon is megvannak, meg itt a pesti oldalon, a új Pest-Összekötő Összekötőhíd lábánál van egy vízkivételmű. Naponta, naponta fejenként ezer... Egy köbméter az először. Az ezer liter. Az Ezer liter, igen. Ja, depar a minden, akkor is elég nagy számnak tűnik. De felére lement, kevesebb mint 700, 6 700 000 nyári csúcsfogyasztásos jelenleg. Meg ez az ipar miatt van. Meg miatt meg a lakosság miatt is nem pazarlunk. Hát akkor volt. De ára van azóta kevesebbet. Igen, kevesebbet hagasztunk. Egyébként a lakosság, mint említettem, a gdp a vízfeladatot úgy számoltuk, hogy 200 liter fejenként tehát ez a ez a is feladag, de... Na most itt jön persze az ökológiai lábnyom. teljesen megnézni, hogy, hogy a világ víz ez ez hogyan jelentkezik, és hogy, ez, hogy ezt megpróbáljuk kivetíteni más országra, vagy más kontinensekre, akkor gyakorlatilag azok egy nap alatt az összes vizüket elfogyasztanák, hogyha így élnének. Igen. Igen. Tény. Tény. Rengeteg vizet meg lehetne még mindig spórolni. De mondom, itt megdöbbent, aki ö, látta 90 előtti adatokat, vagy egyáltalán fog belemélyed, ö, akár a akár az fogva, meg ö, látja a mai adatokat, ez te a különbség. És még, még mindig nem... Ö, szorítottuk le a lehetőleg minimum a legkisebb lényeg. Mennyire hatékonyak ezek az óriás szemvész tehát a tiszatási Igen. Hatásokra? Igen. Meglehetősen jó, Bár az az igazság, hogy Budapestnek hallatlan a szerencséje, hogy a befogadója a Duna. Ha jól tudom, a Dunának a legkisebb vízhozama, nyári vízhozama 2200-2200 köbméter per másodperc. Igen. Ehhez képest egy egy másfél köbméter per másodperces vízmennyiség vagy két köbméter per másodperces vízmennyiség csepp a tengerbe. Tehát akkor a, uh -huh. a hígítása, hogy nem uh -huh. muszáj annyira. Szóval az a, a Dunába az mennyi idő alatt tisztul meg tökéletesen, ha mondjuk mondjuk ez mondjuk csak 90, mondjuk öt százalékos, nem tudom hogy meg, illetve hát, mondani hogy mennyi, el, a 60 km kilométeren e, keresztül lehet. Azért lehetett Mi látni nem csak a görögárok torkolatánál, hanem a déli összékot, a vasúti hittől dére volt egy pont a Dunán, ahol a sirályok állandóan ott ültek a vizem. Azok pontosan tudtam, hogy mérülnek ott a vizem, vagy hogy jött be a szennyvíz a, a Dunán, méghozzá középen. Tehát ők ezt, ezt egy százalékos vagy nem ezredékes hígítást pontosan érzékelték ott, és oda mentek, mert a halak is oda mentek. És ők sirályok, meg a halak lementek. Tehát... Meg a sirály az tapasztaltuk, hogy feljött a szennyvíztisztítóba, a homokfogó berendezéseknek a tetején a zsiradékok kiültek. Enfoltokba. Uh -huh. És és ott is rájuk elég sűrűn. Azt tették tényleg. De nem meg? Koszor, tudom, meg? Mert ez nem egy tiszta zsír. Hát konyhai, miből ja. megy a, uh, a ipari dolgok is belekerülnek. Hát ipari dolgok is, de azért nem volt annyi, tehát mérgek azért nem kerültek igazán bele. Pláne amikor uh, ott a legnagyobb uh, méreg mondjam idézőjelben krombolt bőrgyáraknak a cserzőanyagét. De most már ezek sincsenek, hisz a végig ott az egész ipar tönkrement, bőrgyárak sincsenek már, bőrke eskülelmi cég egy-kettő van még, de cserzés nem folyik. Meg a területen, izzó, egyéb... Persze van más, amit e, tudom, hogy mértek már Nyugat-Európában a kábítószernek a nyomait Igen. föl lehet fedezni a vízben, és a fogamzások átfőszerek. Hormonális dolgok, hormonális nem örül. A szállam meg nyilván nem terjed ki a víztisztítás, nem, nem, mert az nem tud, hogy nem nem is tudja ö, kiszűrni vagy ö, megtisztítani a vízből, ezért a Halak, halaknak a, befolyásolja. nemét befolyásolja ö, ezek a hormonális ö, hatású anyagok Egyébként kérdezted, hogy mennyire ö, mérhető ki. Ha nagyon szigorú vagyok, akkor azt mondom, hogy végig a Dunán kimérhető. A, azt hiszem a Világbanktól, meg Európai Uniótól ö, nyert az pesti szennyvíztisztító néhány éve azért, hogy a Duna-Delta élővilágát is befolyásolta az itt kibocsájtott, uh -huh. tisztított vízben lévő szennyeződés. S és erre a... nyertek ö... pályázatot. Erpohi... Hogy a egy fejezik. Ezért uh -huh. volt a impz csinálták meg a harmadik fokozatot, a nitrát és foszfát uh -huh. Hát meg az Európai Unió belül eldajadás volt már régebben is, hogy nem lehet ticsit adtan engedni vizekbe, és kaptunk egy határedőt, 2010, hogy addig azt nekünk meg kell oldani. E, azért is tudom, hogy viszonylag jobban, mert hogy a budai e, alsó raportot ezzel akarták készíteni, ennek igen, a fordíziékben akarták hozni, hogy múlhozatlanul szükséges az építés miatt, hogy emiatt átépítsék. Aztán kiderült, hogy nem, nem szükséges van egy meg építeni. De ezzel kezdődött Európai Uniós kötelezés miatt, és ehhez pénzt is adtak szépecsként, tehát végül is ez az óriás beruhálási módban azt tanított jönni. Hát, most nekem van még egy 20 percünk, hát most már nem zenélünk, úgyhogy elnézést kívjunk, aki zenét akart hallgatni, majd az a vége hallgat zenét, mert már kifogunk futni az időből, hogy egy picit visszatérjünk arra a kinduló témára, most nem közvetlenül a lápra gondolok, hanem arra, hogy a civil Euh, részvételnek euh, láthatóan nagyon euh, szóval nagyon fontos, hogy a civilek megszólaljanak, hisz bizonyos mm. dolgok egész egyszerűen soha nem kerülnek a felszínre, hogyha ha valaki <coughs> önzetlenül, de a helyi ismeretekkel felszerelkezve nem jár utána, és bizony nem kockáztat is valamennyit, mert azért itt elhangzott egy csomó olyan hát állítás, amire megvannak a, ugyanaz a dokumentumok, de, de mindig beköszönhet egy bírósági felszólítás, fenegetettség. Vagy, vagy fenegetettség ott van, mert, mert azért ez mindig necces, hogyha egy nevet megemlítenek, és egy olyan összefüggésben említik meg, ami hát eléggé világos, de azért a bizonyítás ez nem annyira kézen adott esetben. Ez így van. A kérdésem az, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, mondjuk például aki hallgatta ezt az egész beszélgetést, az látja, hogy oké, okay, Dunakeszin ott van már a szemét tégető. A víz tisztítást megoldották a saját izérben. Alóversenypályát eladták, a, még a, ott van ez a láp, ez izé, mindent van, a repülőteret eladták, hát akkor most már mi mit tehetünk? Most már úgyis mindennek vége, most már ennyi. De a jövőre nézve ha egy kicsit elkezdünk úgy gondolkozni, ahogy, ahogy, ahogy talán ideálisan gondolkozhatott volna a polgár, hogyha ezt megérti egyáltalán, hogy ő az önkormányzata, hogy te ezt szoktad nagyon sokszor mondani, és tulajdonképpen ezekben a döntésekben a hangját sokkal határozottabban képes lett volna, egyetem bárhol képes lenne az ember a hangját így hallani, mert, mert ez, ez nem egészen így működik sajnos. Akkor van -e még olyan dolga, amit amit meg lehet fékezni. Tehát lehet -e ezen a ponton azt mondani, hogy de most azért egy kicsit legyünk jobban résen, és ne engedjünk, hogy a, ez és ez és ez és ez, a jövőben megtörténjen. Mindenképpen vannak még ilyen ügyek, egyrészt, másrészt egy picit szélesíteném ezt. Mert ugye bizonyos dolgokat nem lehet vissza, mondjuk a szemét égetőt, azt nyilván ez nem fogják lebontani, vagy a, a nem tudom én, többi ezeket nem lehet eltávolítani. De valahol vissza lehet valamennyire állítani a folyamatokat. Nekünk van egy hullad, veszélyes hulladékos gyárunk. 2010-ben találtuk erre is és az egész település úgy is mente, hogy ez egy fém feldolgozó telep. De a Durnal nem, nem. Egy más, ezt még én nem nevezném Og筠. meg, Jó. de ugyanott az, amúgy a tájsebészeti topik alatt ez az ügy is megtalálható, hogy vissza lehet fordítani, igen, és <fuera> valamit. Ezen a területen hűtőszekrények, számítógépek, monitorok, mosógépek, <g exhale> telefonok voltak felhalmozva, és darálták őket. <gensen> ez egy nem fém átvevő telep, ez ez egyértelmű volt, amikor megláttuk, és a felügyelőségről kikértük, a, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik a cég, és meglepődve tapasztaltuk azt, hogy Magyarországon 836 tonna hűtőszekrént viszünk vissza a másodlagos piacra, itt 24 ezer tonná dolgoznak fel. 500 tonna higanyos fincsövet viszünk vissza Győr mellé, amiből csak Magyarországon 281 tonnát lehet általmatlanítani. Ezen a területen 8000 tonnát. Azóta kiderült, Tehát hogy Angliában... Tehát most Agriából, világos hogy, amit mondtál, amit a... a, a visszavétünk egy ilyen a visszavétem a boltba, és mondjuk azt a fénycsövet lerakhatom, hogy Bestse, ez szemét. amit az Tehát győr mellett az, És az mennyi az? 500 tonnát vehetnek vissza, de abból csak a felét általmatlaníthatják. Te úgy Másik úgy felét itt, hogy nincs nagyobb kapacitására, viszik. hogy visszavegyék? Vagy egy nem is gyűjtenek többet be? Ennyit, ennyit szelektálunk vissza. Lehetne többet is, okay. de ennyi, ennyi. És közben ezek ott azon a telepen, a fém feldolgozó cím alatt 8000 tonnánál. 8000 8 világos van, lélek, így, így mi, van, mivel van. van összes, Itt a... nekünk Aha. az a célunk ezen a, mivel mi a, nem, nem szeretnénk, mert ez egy 2000 fős terü, ö, település, és erre a településre érkezik. Angliából, Franciaországból, Németországból, Csehországból, Ausztriából hulladék. Ö, ö, még régen a kajmai azonosítani is tudtuk, de most már azóta egységes érkeznek be a szállítmányok. Itt nekünk például az a célunk, ami a jövőre nézve biztos, hogy kivitelezhető. El szeretnénk kérni, hogy jó, ne meg a cég, meg kell a helyi munkaerős, természetesen fel kell dolgozni ezeket, ezeket a hulladékokat is, de egy olyan mennyiségre visszavenni, ami egy emberi Környezethez van. Igen, igen, igen, mert 47 méterre emberek élnek, 150-200 méterre van az első folyóvíz, legalább egy kilométerre kellene lenni lakott övezettől, ahhoz, hogy ez a veszélyes a lehetne, csak úgy Nagyon óvatosan fogalmazok itt, mivel hogy, hogy a, higany, a higanyos fincső az szabad nem csarnokban kerül ártalmatlanításra, törésre és darálásra, hanem a szabad levegőn. És a higany az ö, ö, szinten leszaktalan, szoba szobahőmérsékleten párolog, és nem igazából nézi azt, hogy hol van a kerítés határ. A hűtőszekrény megint egy hűtő közeggel, speciális feldolgozás. Hát ez hűtő. egy nagyon érdekes dolog hát volt, igen, amikor bementem el, az a felügyelőségre, a akkor ö, a ügyintéző, már meglepődött, amikor rákérdeztem, hogy erre a cégre is, ö, és mondta, hogy biztos, hogy nincsen Freon leszívás engedélyükre, marra csak kettő-három cégnek van Magyarországon. És az ügyintéző nem akarta nekem elhinni, És amikor... Ö, nem szívják rá, kiengedik. Hát, ö, hát ö, igen. a derálba, akkor nem is kell. Van. pont Ráadásul fantáziában betiltva a Freon. Ha valaki felmegy az oldalra, akkor látja, bari, hogy 2006-ban felrobbant hát. a gyár. Hatalmas tűz volt, rupan. és uh, sorra robbant a, fel a Így van. És titokban volt kint a részben titokban. Uh, Kim volt a pásztói tűzoltóság, de ezen kívül nem lett értesítve se a felügyelőség, ott, ott abszolút nem lett hivatalosan lejelentve ez a tőzeset. A katasztrófa védelem sem tud róla. A videót érdemes megnézni. Ez is a tájsebészet alatt van. A tűzoltók van. készítettek videót? Nem, a lakosok a háztetőről, mivel hogy so akkor a füst volt, hogy a harmadik, negyedik hal faluban. Ti láttátok a videót? Igen. Te láttad a videót? Életveszélybe volt mindenki, nem lett megállítva a 21-es útforgalma, nem lett a vonatközlekedés leállítva, és nem oltottak a tűzoltók. Gyöngyösről érkezett első tűzoltócsapat, és ö, nem, nem engedték őket a tűzközlelébe, meg kellett követ a ismerős tűzoltókat, hogy megérkezzenek. Maga a felvétel egy megdöbbentő tény. Rá egy hétre kint volt a felügyelőség kiadni az új, új, új hűtőszekrényekre, ártalmatlanításra az engedélyt, és leírták a jegyzőkönyvben azt, hogy ezen a telepen soha semmi gond nem volt, és soha semmilyen probléma nem volt, holott olyan nagy, maga a daráló is uh, megsérült uh, a, kiégett ki a udvarnak egy része, és ezek után megkapták 24 ezer tonna hűtőszekrény áttalmatlanítására az engedélyt. Most 12 ezer tonna, amit két van szó, egy árt De nem szerepel az affre, elszívás. É, é, maga, a elszívás? Maga a ügyintéző nem tudott oda bent, de amúgy szerepel, egy, fejthetnek le egy segg, tudom, hülyén hangzik, egy segg típusú mobil hűtő, készülékkel fejthetnek le Freont, ami Németországból... Ö, és ö, van már? Ma már, már van ilyen nyug. Van, van, ezek Németországból érkeznek. Ö, na, akkor számoljunk egy kicsit, ez több mint fél... Ö, ö, 500 ezer hűtőszekrényről beszélünk. Három hét alatt kellene 500 ezer hűtőszekrényet Azért mondom, hát a jó indulattal úgy számolunk 70 ezer hűtőszekrényt, hogy kidobunk, hogy mindenki tudja, hogy valahogy lomtalanításkor, meg ilyenkor, olyankor eltűnnek a hűtőszekrények. Szóval egyben nem igazából kerül. Szóval ez a 836 tonna sem a valós. Ez szerintem csak a... Lomtalanításkor az ember azt gondolja, hogy azért tűnik el, mert ezt a lomisok valahogy fölbontják, és ezt, ezt értékesíteni tudják, hogy hát a minapfény része a vagy forintot adnak a hűtőszekrényét darabjáért, szóval érdemes kidobott hűtőszekrényekkel foglalkozni, mert visszavásárolják. Akkor gondolhatjátok, hogy mekkora pénz lehet magában az ártalmatlanításban is, főleg, hanem is magyar a hulladék. Ha megéri Angliából idehozni a hulladékot, akkor mi pénz van? És akkor sem? volt ugye ez a bizonyos híres alföldi eset, Igen. ahol vissza kellett vinni Németországba. Ha ott ez át tudta törni a falát, nem tudom ott mi történt, hogy ez sikerült ebből egy ügyet csinálni, és a többé meg miért nem lehet ezt nyilvossága hozni? De azért alakulom hozni? most mi meghivatalossá, mi, mi csak, eddig csak egy baráti társaság voltunk, mm. és számtalan ilyen ügyünk van, és hál' Istennek, most már januárban csak a fórumot több mint 17 ezeren olvasták, mm. ennyit már elértünk. És de Green Profit.hu És van egy fórum része. Mm. Rengeteg ilyen ügyünk van, és ráadásul segítünk folyamatosan lakosságnak, és vannak pozitív eredményénk is, csak úgy, hogy baráti közösség vagyunk. Én minden civil lakosnak azt ajánlom, hogy soha ne forduljon önkormányzathoz, vagy felügyelősséggel a problémájához ez a statisztika nálunk, hanem keresse meg megnevezett civil szervezeteket, és majd ők megírják helyettük, vagy tanácsot adnak, hogy mégis merre induljon el. A civil tanács volt a civil rádióban, De. és meg megfogadni, meg, megszíválni. A, azok a ahol begyűjtik a hűtőszekrényeket, mondjuk Angliában, vagy Németországban. Azok lehet, hogy ugyanolyan gyűjtőhelyek, mint nálunk a Győri valamit, tehát mit tudom, ezeket visszaviszik igen. az zárházba, és akkor az ottani <kül> polgár az úgy gondolja, hogy ő most nagyon tudatosan cselekedett, mert nem dobta ki, hanem ő visszavitte, és a, az ottani áruház is ő, ez beleírja az éves jelentésébe, hogy ők begyűjtöttek ennyit, és ezzel így is így, így a környezetet, vagy milyen helyekről jönnek össze ezek? Ezeket cégcsoportok gyűjtik össze. Egyelőre nem mondanék Semmit, hogy kikezek, ezek, mert. Tehát magyarul azt akarok kérdezni, hogy, hogy ez az álságosság, ez látszik-e a dologba, vagy ez egyszerűen. Szerintem a legtöbbször biztos, a semmi nem csapódik le, mert ha elviszem a gyűjtőhódra a hűtőszekrényemet, és százszázadéki biztos vagyok benne, hogy az szépen összegyűjtik, de soha nem kérdezem meg ezt, hogy hol Hát Ezt is föl kéne tárni, mert tulajdonképpen az igazi botrány itt van. A igazi botrány ott van, hogy siratjuk a kínai gyerekeket, meg az afrikai, meg az ázsiai gyerekeket, hogy kézzel szedik a számítógépeket, meg ezt az holot itt, de Magyarországig jön. Már régen lemondtunk arról, hogy elkerüljenek ezek a hulladékok. Hát Ő szedik szép. Szóval igen, mert dolog, azért egy 130 nálunk... ezer tonnáról van körülbelül szó összesen, azért ez nem fedéle ezeket az országokat, de is van egy cégcsoport, nálunk egy vagyonkezelő társaság, elég híres egyelőre nem mondanék nevet, mert azt mégis is sem írtuk le. Másfél éve nagyon nyomja őket a média. A lényeg az, hogy addig, míg ilyen cégcsoportok elintézhetik azt, hogy országok és országok közötti ilyen hulladékszállítmányok érkezzenek le, mert Magyarország egy kis település közepére, meg hozzá kell tennem, hogy ez a tövezet kellős közepén van, nem is költ területem, addig és természetesen a telepős rendesi tervben tudományos alapul ez ezt Itt is előre. volt egy kis módosítás, azért Én előtte, gondoltam. meg utána, és a lakosok itt ő, ő, teljesen bizalmatlanok mindenféle hatósággal kapcsolatban, el sem mernek indulni, nem mennek semmit se tenni. Csak egy példa, hogy, hogy most már van egy fiakaró kislányunk is a. a utcában van egy meddőnünk, aki elköltözött. Mióta megy ez? Miért, miért hát mi plálunk? már ez 2010 De óta várjuk, csináljuk. Máj, ezek itt nagyon jól hangznak, csak az összefüggések kimaradtak. Persze, csak nézzük vissza, hogy milyen a veszélyes De miért, anyagokat. Miért érdekes a félkörű kislány? Azért, mert szerintem abnormális dolog. Ja, hogy egy olyan születe? család van családban, ahol nincsen, az szóval orvos se tudta megmondani, hogy hmm. ö, mi lehet a probléma, de ebbe egyelőre még nem okay, okay. bele. Oké, oké, tehát magyarul egy ilyen rossz érzés már fölmerült, hogy, hogy ez egy ilyen genetikai mutációk amikor először, igen, Engem, amikor először behívtak a lakosok a egyik házba, akkor ö, ö, például mondták, hogy itt nem is kell sepregetni. Elég, hogyha egy mágnest végig húzunk a teraszon, mm. és teljesen ledöbbentem, hogy a macskoszórtól kezdve mindent, így, így összekapott a mágnes. Nem szellőztetnek, folyamatosan mm -hmm. rezegnek a házban a bútorok, asztalok, lakhatatlanná váltak az épületek. A jön, hát akkor azért 136 130 tonna hulladékot ártalmatlanítani, az kibe az 260 130 ezer tonna, ja, bocsánat. Igen. igen, az iszonyatos e nem, az... Az, és akkor a az kiben, kiben, kiben Hát megköszönjük a vendégeinknek a szereplést, Most és Angéla, további... Már János és Fári Ruzsák ugye nem szólhat meg, de támogattam nem, nem a, nem a fel, beszélgetést. Elvettük a beszéd És csak azt tudom mondani, hogy további kitartást és sikereket kívánok a munkátokhoz. Különös tekedett el arra, amit a vége elhangzott, hogy a kikhez érdemes valójában fordulni, tehát a civilekhez érdemes fordulni. Elég szomorú, hogy ide eljutottunk, nem kéne, hogy itt legyünk, de hát tolomások hát kell benni. a civilek köz mindig kéne fordulni, mert az, az nagyon helyes. Nem, nem a, a civilek ellen beszélek jártam. most, hanem a hatóságok ellen. Hogy igen, tudom, az más azon más. normális, hogyha közvetlenül lehetne odafordulni, hiszen azért vannak. Mi tartjuk fennőket, akár önkormányzat, akár az állam, az mi akar vannak, és a mi államunk. Ugyan, és nem csak a, a alaptörben van az így leírva, így is kéne, hogy legyen. Remélem, hogy egy hmm. így is lesz. Az ügyeket megnézzék meg a greenprofit.hu címen, ugye? Igen, köszönjük. Két hét múlva ismét.